Частина 3. Між імперіями. Розділ 13. Нові обрії. В останній чверті 18 століття в центральній та східній Європі сталися драматичні геополітичні зміни. Їхньою головною особливістю та причиною було зростання військового потенціалу і геополітичного впливу Російської імперії що після Полтавської битви в 1709 році розпочала злет як велика європейська держава. Олександр Безбородько, нащадок відомого старшинного роду Гетьманщини та канцлер Російської імперії, якось сказав, звертаючись до молодого покоління. У наші часи жодна гармата в Європі не могла вистрелити без нашої згоди. Кордони Російської імперії швидко просувалися на Захід і на Південь, наслідком чого стали втручання Росії в справи Центральної Європи, відступ османів з Північного Причорномор'я та поділ Речі Посполитої, що зникла з карти Європи. Ці дивовижні зміни сталися за активною участі багатьох українців. Безборотько, який відігравав ключову роль у розробленні зовнішньої політики Росії, у 1780-ті і на початку 1790-х був одним із них. Зміни, які допомагав запроваджувати Безбородько, вплинули і на його співвітчизників у Гетьманщині. Україна опинилася в центрі великого геополітичного зсуву. У цей час Гетьманщина зникла з карти Європи та Російської імперії. Два останні культурні кордони України, з одного боку між східним і західним християнством, з іншого між християнством та ісламом, зрушилися. На Заході російська влада зупинила просування католицької та уніацької церкви на Дніпрі і відкинула їх назад. Закриття степового кордону дало новий імпульс подальшому просуванню українського населення до Чорного та Азовського морів. Для істориків, які досліджували політику, культуру та ментальність 18 століття, насамперед відома як доба просвітництва, епоха, що тривала від середини 17 до кінця 18 століття, і характеризувалися зростанням у філософії та політиці ідеї індивідуалізму та скептицизму, через що вона отримала і іншу назву – «доба розуму» або «раціоналізму». Поняття «раціо» проте тлумачили по-різному. Центральне місце в працях цього періоду посідали не лише ідеї свободи та захисту прав особистості, а й ідеї монархічного абсолютизму. Як республіка, так і монархія нового часу мають глибоке коріння у працях французьких просвітників. І батьки-засновники Сполучених Штатів, і абсолютистські монархи в Європі XVIII століття були прибічниками просвітництва. Троє останніх: Катерина II у Росії, Фрідріх II у Пруссії та Йосип II в Австрії увійшли в історію як освічені деспоти. Усі вони вірили у раціональне правління, абсолютно монархію та власне право на владу, а крім того, взяли участь у поділах Речі Посполитої 1772-1795 роки, чим у кінцевому підсумку придушили її зусилля – щодо внутрішнього реформування, що виникли під впливом просвітництва. Перший поділ схвалював не хто інший, як Вольтер, який убачав у ньому перемогу справи лібералізму, терпимості і, звісно, розуму. Він писав Катерині, що, можливо, російський уряд наведе лад у цій частині Європи абсолютна влада правителя, раціональний уряд і застосування універсальних норм для всіх частин імперії та всіх її суб'єктів ці принципи лягли в основу реформ Катерини II, яка правила Російською імперією з 1762 до 1796 року. Жоден із цих принципів не вищував нічого доброго для Гетьманщини, автономного анклаву саме існування якого ґрунтувалося на ідеї особливого статусу всередині імперії. Скасування внутрішніх кордонів та повна інкорпорація козацької держави до складу імперії стали одними з першочергових заходів, так би мовити, просвіченої імператриці у регіоні. Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, якими правлять на основі конфірмованих їм привілеїв, писала Катерина у 1764. -му. Ці провінції, а також Смоленську, треба найлегшим способом привести до того, щоб вони обросіли і перестали дивитись, наче вовки на ліс. Приступити до цього буде дуже легко, якщо розумні люди будуть обрані начальниками цих провінцій. Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час і назва гетьманів зникли, не кажучи вже про просування когось на цю посаду. Першим російським правителем, який ліквідував гетьманську посаду, був Петро І. Він так учинив після смерті Івана Скоропадського 1722 року. Відродження автономії Гетьманщини, що відбулося у 1727 році за два роки після смерті царя, тривало недовго. Воно завершилося всередині 1730-х років, коли після смерті Данила Апостола імперський уряд відмовився проводити вибори нового козацького лідера. Гетьманщина знову перейшла під контроль державного органу під назвою «Малоросійська колегія». Коли ж у 1750-му гетьманство ненадовго відновили, булава потрапила не до козацького полковника чи члена генеральної старшини, а до президента Російської академії наук. Цією, якщо можна було б припустити, Різнобічно розвиненою людиною був 22-річний Кирило Розумовський, уроженець гетьманщини, який здобув освіту у Геттінгенському університеті. Розумовський до того ж був імперським придворним. Секрет такої ранньої та блискучої кар'єри полягав у його родинних зв'язках. Його старший брат Олексій, молодий козак із містечка Козелець, між Києвом та Черніговом, був талановитим співаком і завершив кар'єру в придворному хорі Санкт-Петербурга, де співав, грав на бандурі та познайомився з донькою Петра І на ім'я Єлизавета, майбутньою імператрицею Росії. Вони стали коханцями і за деякими відомостями таємно одружилися. Так чи інакше, козак Олексій Розум – став російським графом Олексієм Розумовським. Така собі доба розуму поставилася дуже прихильно до козацького роду розумів. За порадою імператора Ночі, як деякі придворні називали Розумовського, імператриця Єлизавета, відновила посаду гетьмана, яку обійняв його молодший брат. Якщо старший Розумовський відігравав важливу роль у вступі Єлизавети на трон він керував її двором під час приходу царівни до влади 1741-го. Молодший мав таке саме значення у переході влади до Катерини II. Вона стала імператрицею внаслідок державного перевороту за підтримки офіцерів імператорської гвардії, які здійснили вбивство її чоловіка та законного правителя держави Петра III. Звільнившись від чоловіка, Катерина від народження Софія Августа Фредеріка Ангальт цербс дорнбург мала досить хитро претензію на російський престол. Ті, хто привів її до влади, вважали, що вона їм заборгувала. Далі цитата. «Кожен гвардієць, глянувши на мене, може сказати «Я створив цю жінку», – писала Катерина Вольтеро. Серед тих, хто так вважав, був і український гетьман Кирило Розумовський. В обмін на свої послуги він хотів отримати спадкове гетьманство. Його піддані в Гетьманщині також хотіли щиру автономію і місцеве законодавство. Деякі з козацьких патріотів розглядали Гетьманщину, яку вони тепер називали «Малоросією», як утворення рівне у правах з ядром імперії – Великоросію. Далі цитата Не тобі, Государю твоєму піддалися, писав один із них Семен Дівович у поемі Розмова Великоросії з Малоросією. З цими словами, написаними незабаром після вступу Катерини на престол, персоніфікована Малоросія зверталася до Великоросії. Дівович продовжував. Не думай, що ти сама і була мій господар, але государ твій і мій – наш спільний володар. Цей образ династичної унії між Великоросією та Малоросією повертає нас до ідеї Гадяцької унії. Катерина II не мала жодного наміру керувати конфедерацією державних утворень, що претендували на особливі права та привілеї. Вона уявляла собі централізовану імперію, раціонально поділену на адміністративні одиниці, а не на анклави на зразок Гетьманщини. Восени 1764 року Катерина II відкликала Розумовського до Санкт-Петербурга та скасувала гетьманство взагалі, чим розбила плани не лише Розумовського, а й багатьох українських патріотів. Новим правителем Гетьманщини або того, що від неї залишилось, став генерал Петро Румянцев. Етнічний росіянин, він обійняв новостворену посаду генерал-губернатора Малоросії – та очолив російську армію в регіоні. Його управління тривало понад 20 років і стало часом запровадження в Гетьманщині кріпацтва, а також імперської податкової та поштової системи. На початку 1780-х під його контролем було ліквідовано територіальну автономію Гетьманщини та скасовано полково-адміністративну і військову системи. Козацькі полки увійшли до складу регулярної армії, а козацькі адміністративні одиниці об'єднали, щоб створити три імперські провінції відповідно до нової адміністративної системи, запровадженої Катериною II в усій імперії. Цілком очевидно, що коли справи йшли до реалізації її бачення впорядкованої імперської держави, Катерина не поспішала увесь час асиміляція гетьманщини. Від скасування посади Гетьмана до адміністративної інтеграції Гетьманщини до складу імперії зайняв майже 20 років. Перехід відбувався поступово, без нових повстань або створення нових мучеників за справу української автономії. Цей процес проходив за підтримки численних вихідців із Гетьманщини, які сприймали інтеграцію до складу імперії як позитивне явище. Багато інституцій та структуру Гетьманщини здавалися їм застарілими і неспроможними реагувати на виклики доби розуму. Імперська інтеграція перетворювала допоміжні козацькі загони на дисципліновані армійські підрозділи та запроваджувала такі державні послуги, як шкільна освіта та регулярне доправлення пошти. Ця інтеграція принесла з собою і кріпацтво – але мало хто з козацьких старшин думав протестувати проти цього, оскільки вони мали зиск із підневільної праці. Козацькі еліти керували Гетьманщиною та Слобідською Україною, регіоном навколо Харкова і Сум, що перебував під прямим російським управлінням у XVII столітті. Але більшість населення цих двох областей становили селяни. Протягом 18 століття вони відчували, як дедалі більше втрачають не лише землі, а й свободу, велике досягнення здобути під час повстання Хмельницького. У другій половині 18 століття близько 90% селян Гетьманщини та більш як половина селян Слобідської України жили у землеволодіннях, що належали представникам козацької старшини, а тепер членам російського дворянства та православній церкві. Указ, виданий Катериною у травні 1783 року, забороняв близько 300 тисячам селян, які жили у землеволодіннях дворян, залишати місця проживання і зобов'язував забезпечувати землевласників безкоштовною працею. Це була третя хвиля закріпачення. Здається, що принаймні один голос в Україні прозвучав проти закріпачення. Цей голос належав Василю Капністу – нащадку старшинського козацького роду із Полтавщини, який написав один із найвідоміших опозиційних текстів Катеринської епохи – «Оду на рабство» 1783. На думку деяких учених, Капніст протестував проти закріпачення селянства – Інші вбачають у ньому людину, яка протестувала проти ліквідації автономних установ Гетьманщини. Насправді він міг виступати проти обох процесів, що збіглися в часі та здійснювалися за указом тої самої правительки. Капніст не приховував розчарування наслідками правління Катерини II. для його батьківщини. Він так писав про поводження імператриці з власним народом. «Ви обтяжуєте їх». Ви вдягаєте ланцюги на руки, що благословляють вас. Ода стала канонічним текстом російської літератури. Капніст був одним із багатьох представників української еліти, які провели більшу частину життя у Санкт-Петербурзі та зробили внесок у розвиток не тільки української, але й російської літератури та культури. Якщо в Петровські часи до Росії їхали переважно українські священнослужителі, які посіли впливові позиції в імперській церкві, то за часів Катерини II Санкт-Петербург почав приваблювати синів козацьких старшин та випускників Київської академії, які обирали світські професії. Лише між 1754 та 1768 роками понад 300 випускників академії обрали імперську службу або переїхали до Росії. Їхня освіта давала змогу добре підготуватися до продовження навчання за кордоном, а потім повернутися і служити імперії. Кількість українських лікарів в імперії вдвічі перевищувала кількість російських – а понад третину студентів учительської семінарії в Санкт-Петербурзі в останні два десятиліття XVIII століття становили вихідці із Гетьманщини. Катерина припинила набирати українських священників на російську церковну службу. Коли вона вступила на посаду, більшість російських єпископів були мігрантами з України. Але приплив українців на церковну та військову службу тривав і далі. Кар'єра Олександра Безбородька являє собою гарний приклад того, як нове покоління козацької старшини поєднувало відданість Гетьманщині зі служінням імперії. Він народився у 1747 році в сім'ї генерального писаря Гетьманщини і здобув освіту у Київській академії. Кілька десятиліть тому така підготовка була б ідеальною відправною точкою для успішної кар'єри у Гетьманщині. Але часи змінилися. Безбородько отримав звання полковника на службі не в Гетьмана, а в імперського губернатора Малоросії Петра Румянцева. Молодий Безбородько брав участь у війні з османами, показав хоробрість у низці битв і бездоганно працював як голова канцелярії Румянцева представлений у полковники 1774 наступного року він уже був у Петербурзі, працюючи у приймальні самої імператриці. Російсько-турецька війна 1768-1774 років, що сприяла кар'єрі Безбородька і перекинула його із колишньої Гетьманщини до імперської столиці, дуже вплинула не лише на Гетьманщину, а й на українські землі загалом. Адже повстання, яке почалося навесні 1768 у правобережній Україні, дало початок російсько-турецькому конфлікту. Власне, сталося одночасно два повстання. Перше було бунтом, або, якщо говорити мовою того часу, конфедерацією католицької, польської та полонізованої шляхти проти рішень Сейму Речі Посполитої про зрівняння релігійних дисидентів, зокрема православних, у правах із католиками. Катерина II змусила Сейм ухвалити це рішення – тиснучи через свого посла на католицьких депутатів. Той погрожував застосувати російське військо, що було в його розпорядженні біля стін Варшави. Для Катерини, колишньої німецької принцеси, це був спосіб продемонструвати одночасно російськість та православність. Але повстанці відмовилися коритися резолюції Сейму, вважаючи її російською інтригою що мала підірвати не лише їхню релігію, а й суверенітет держави. Це повстання шляхти стало відомим як Барська конфедерація за назвою Подільського містечка, де вона набула особливої підтримки. Коли учасники конфедерації почали переслідувати тих православних, які ще залишилися в правобережній Україні, їхні дії спровокували інакше повстання – у ньому взяли участь православні козаки, міщани та селяни, які заохочувані російським урядом і православним духовництвом повстали проти католицької шляхти, викликавши побоювання щодо етнічних та релігійних чисток масштабу 1648 – першого року повстання Хмельницького. Запорозькі козаки – і цього разу об'єдналися із козаками, які служили владі своєрідним магнатським реєстром. Першою групою керував Максим Залізняк, другою – Іван Гонта. Два майбутні герої українського народного епосу, пізніше народницького та радянського історичних наративів. Як і у 1648-му «Жертвами повстання» стали польські шляхтичі, католицьке та унійатське духівництво, а також євреї. Останні повернулися до регіону у 18 столітті, відновивши економічне, релігійне та культурне життя на Правобережжі. Багато з них були послідовниками рабина Ізраїл Баал Шем-Това, який у 1740-х почав викладати хасидизм у польському місті Меджебіш. Католицькі повстанці хотіли створити католицьку державу без російського впливу, тим часом як православні прагнули козацької держави під юрисдикцією Росії. Євреї ж хотіли, щоб їм дали спокій, жодна з груп не отримала того, чого прагнула. Улітку 1768-го російська армія перетнула Дніпровський кордон із Річчю Посполитою, атакувавши і католицьких конфедератів, і православних козаків та селян. Для останніх це стало особливою несподіванкою, оскільки вони сприймали царські війська як визволителів. В імперії, однак, була своя логіка. Обидва повстання ставили під загрозу стабільність у регіоні і обидва були придушені, але не раніше, ніж загін українських козаків, які стверджували, що вони були на російській службі, Імовірно, переслідуючи членів Барської конфедерації, перетнув польський кордон у місті Балта і зайшов на територію Османської імперії. Турки разом із французами, занепокоєні зростанням російського впливу в регіоні, використали цей інцидент для оголошення війни Російської імперії. Росія прийняла виклик. Генерал Петро Румянцев повів одну із імперських армій разом із козацькими підрозділами до Молдови та Волощини. Після низки успішних битв, Безбородько виявив себе під Ларгою та Кагулом, росіяни взяли під контроль обидва князівства, зокрема їхні столиці Яси та Бухарест. Крім цього, вони захопили османські фортеці Ізмаїл та Кілію на Дунаї. Російські війська взяли і Крим, і більша частина Південної України перейшла під їхній контроль. Османи опинилися у невигідному становищі. У Середземному морі російський флот знищив Османський за допомогою британських радників. Кючур Кайнарджійський мир, підписаний у 1774-му, зовні виглядав як поразка російських прагнень у Чорноморському регіоні. Імперським військам довелося залишити Дунайські князівства Молдову та Волощину. Також Санкт-Петербург був змушений вивести війська з Криму. Причина була простою – багато єврейських держав були незадоволені раптовим зростанням російського впливу в регіоні. Але цей мир був вигідний для Росії з іншого боку. Він, по суті, видавив османів з північного Причорномор'я та Криму. Росія заснувала форпости на Чорному та Азовському морях. Кримське ханство тепер було оголошене незалежною державою, та це була напівправда. Здобувши незалежність від Стамбула, півострів потрапив у залежність від Петербурга. Офіційна анексія Криму російською імперією відбулася 1783 з вступом російських військ на півострів та висиланням останнього хана у вигнання до Центральної Росії. Безбородько, який на той час уже був провідним будівничим російської зовнішньої політики, відіграв важливу роль у цій події. Він був і автором так званого грецького проєкту «Плану знищення Османської імперії та створення нової Візантії під контролем Росії», а також створення «Дакії», нової країни на Дунає, що складалася б із Молдови та Волощини. Проєкт так і не був реалізований, але його відгомін ще досі резонує в грецьких назвах, які імперські можновладці дали кримським містам – Сімферополь, Євпаторія і найбільш відома назва – Севастополь, російська військово-морська база в Криму. Заснована за два роки після анексії – мають грецьке походження. Стривожені поїздкою Катерини II до Криму 1787 і чутками про грецький проект, турки того року почали нову війну за контроль над північним узбережжям Чорного моря. Вони знову програли цього разу об'єднаним російським та австрійським військам. Згідно з умовами мирного договору, що був підписаний 1792 року в Ясах Олександром Безбородьком, російська імперія розширювала свій контроль на всю Південну Україну. Тепер турки визнали російськими територіями і Крим, і Кубанський півострів, що лежав по інший бік Керченської протоки. Розчірком пера-безбородька Російська імперія ліквідувала український степовий кордон. Політичні бар'єри було усунуто. Культурний кордон, однак, залишився на місці, просто став внутрішнім. Закриття степового кордону військовим шляхом відкрило південь України для колонізації, що заохочувалося та спрямовувалося імперським урядом. Козаки стали непотрібними у цьому регіоні. Власне, імперська влада хотіла витурити їх геть, вважаючи схильними до внутрішніх повстань, а також сутичок та конфліктів із сусідніми державами. Ще одним підтвердженням цього для уряду стала участь російських козаків у повстанні під проводом Пугачова 1773-1774 років. Наступного 1775 року російські імперські війська, повертаючись із Молдовського фронту, очолили Запорозьку Січ та розігнали козаків. Частину з них завербували до нових козацьких формувань, зокрема до чорноморських козаків, яких зрештою поселили на Кубанському півострові на кордоні з неспокійним Північним Кавказом. Інші залишилися, але вже не були організованою силою. Григорій Потьомкін, фаворит Катерини II, показував їхні поселення імператриці під час її подорожі до Криму 1787 року. Ця презентація, що породила вислів «потьомкінські села», була фальшивою. Не в тому сенсі, що цих сил не існувало, просто вони навряд чи були результатом зусиль Потьомкіна – Козацькі села були там раніше. Масова колонізація степів півдня України почалася ще тоді, коли вони були під контролем козаків. Запорожці самі запрошували до регіону селян-утікачів, а пізніше уряд засновував поселення на землях, забраних у козаків. Сербські та румунські біженці з Османської імперії селилися на північ від Єлисаветграда, та Бахмута в районах, що були названі відповідно Новосербією та Слов'яносербією. Коли лінія російських фортець зсунулася на південь і імперія поглинула нові землі після російсько-турецьких війн та анексії Криму, запорозькі землі стали частиною нової імперської провінції під назвою «Новоросія». Її кордони змінювалися з плином часу, включаючи або виключаючи басейн Сіверського Донця і Крим. Але до неї ніколи не належала Харківська область Слобідської України, як це стверджували російські ініціатори розчленування України у 2014 році. Сконцентрована на колишніх землях запорізьких козаків, Новоросія стала основним місцем внутрішньої та зовнішньої міграції в останнє десятиліття XVIII століття. У 1789-1790 роках до регіону переїхали перші меноніти з Прусії. Вони намагалися уникнути загальної військової повинності і оселилися на Казацькому острові Хортиця, просто за Дніпровськими порогами. Незабаром до них приєдналося більше одновірців з їхньої старої батьківщини, а також німецькі протестанти та католики з Центральної Європи. Більшість іноземців, однак, були з Османської імперії – греки, болгари, молдави. Шукаючи досвідчених фермірів, та ремісників, імперські урядовці заохочували їхню імміграцію та забезпечували переселенців землею податковими пільгами та перевагами, про які їхні українські та російські піддані могли лише мріяти. Імперські інтелектуали схвалювали багатонаціональний склад поселенців, оскільки вбачали в цьому доказ величі імперії та її правительки. Далі цитата. «Молдаванин, вірмен, індус, Елін ел або чорний ефіоп, яким би не було небо, що під ним він прийшов у цей світ, Катерина є матерію для всіх», – писав Петров, поет XVIII століття. На кінець століття іноземці становили до 20% від усього чоловічого населення регіону, що сягнуло приблизно, півмільйона осіб. Решта належала до східних слов'ян. Частину останніх становили російські релігійні дисиденти, веселенці на околиці, але більшість із них були українськими козаками і селянами-втікачами з Гетьманщини та Правобережної України. Незважаючи на імперські витоки та багатонаціональний ухил, Новоросійська губернія була здебільшого українською за етнічним складом. У той час, як Новоросія була переважно українською, Таврійська губернія, до складу якої входив кримський півострів, була переважно кримсько-татарською. Санкт-Петербург зробив усе можливе, щоб здійснити включення півострова до складу імперії без подальших конфліктів, запропонувавши кримській знаті статус російського дворянства разом із землями, що колись належали ханам. Соціальні структури та механізми ханства, а також панівна роль ісламу залишилися недоторканими. Імперія не поспішала. Як і у випадку з Гетьманщиною, інкорпорація кримського ханства розтягнеться більш, ніж на одне покоління. Обережність була необхідна з кількох причин. Однією з них стала еміграція. До кінця XVIII століття близько ста тисяч колишніх підданих хана залишили півострів та причорноморські степи на північ від нього, переселившись до Османської імперії. Одним із пояснень цього переселення було бажання жити під владою мусульманського правителя, іншим – зменшення економічних можливостей із закриттям степового кордону, жити з работоргівлі та військових трофеїв стало неможливо. 1793 року, за рік після того, як Безбородько підписав Яський мир, що узаконив російське володіння Кримом та Південною Україною, на західному кордоні колишньої Гетьманщини сталася інша драматична подія. Традиційний російсько-польський кордон по Дніпру, що розділяв Україну понад 120 років, раптом перестав існувати – Російські війська, частину з яких оточили колишні козацькі старшини, що тепер отримали високі звання в імперській російській армії, перетнули Дніпро і почали просуватися на захід. Вони зайняли східне Поділля з фортецю Кам'янець-Подільський і частину Волині з Житомиром. На півночі російська армія захопила білоруські міста Мінськ та Слуцьк. Подією, що поклала край існування кордону по Дніпру та втілила давню мрію українського козацтва про об'єднання право- та лівобережної України, став другий поділ Польщі. Перший поділ відбувся 1772 року, коли три великі європейські держави – Росія, Австрія та Прусія – взяли під свій контроль частину території Речі Посполитої. До Прусії відійшли землі – Навколо – Данцига, Гданська, зв'язавши її ядро зі Східною Пруссією. Росія отримала Східну Білорусь, Австрія – Галичину. Для російської імперії, що протягом 18 століття контролювала всю Річ Посполиту, або через сейми, вразливі для військово-політичного тиску, або через лояльного короля, цей поділ був радше втратою, ніж здобутком. Насправді в такий спосіб Санкт-Петербург намагався уникнути військового конфлікту, до якого не був готовий. Австрія, стривожена російськими перемогами в російсько-турецькій війні 1768-1774 років, примкнула до османів, погрожуючи Росії. Погодившись на перший поділ, Росія фактично підкупила Австрію, щоб та залишилася поза російсько-турецьким конфліктом. Австрійці клюнули на цю наживку. Вони хотіли Сілезію, провінцію із центром у Бреслау, нині Вроцлав, але їм запропонували Галичину. Австрійська імператриця з династії Габсбургів Марія Терезія мала застереження до терміна «поділ», що, на її думку, натякав на незаконний характер усього задуму і шукала історичних виправдань для нового надбання. Вона знайшла його в історичних претензіях угорських королів до середньовічного Галицько-Волинського князівства. І тому нова територія стала називатися Королівством Галіції – та Лодомерії. Австрійці ставилися до віднайдених Галицько-Волинських асоціацій дуже серйозно. 1774 року, заявивши про права галицьких князів на Буковину, Габсбурги анексували цю територію в Молдови. Оскільки все Закарпаття – найзахідніший регіон сучасної України – було під їхнім контролем, і з 1699 року Габсбурги об'єднали під скіпетром три українські регіони – Галичину, Буковину та Закарпаття. Ця подія мала важливі наслідки для майбутньої української держави та Центрально-Східної Європи загалом. Перший поділ не приєднав до Росії жодних українських земель. Усі територіальні надбання були в межах Литви та Білорусі. Але ситуація змінилася 1793-го під час другого поділу Польщі з умовленого подіями у Варшаві. У травні 1791-го делегати польського сейму ухвалили нову Конституцію, що обіцяла поставити державу на ноги. Новий основний закон був продуктом ідеї просвітництва та французької революції і заохочував централізацію якісніше управління та освіту, а також він демонстрував прогрес у сфері релігійної терпимості, те, на чому наполягали колись держави агресори Але більш важливим з погляду учасників поділу було те, що нова Конституція могла знову зробити польський уряд працездатним, зміцнивши владу короля та скасувавши вимогу одноголосного прийняття резолюцій Сейму. Сумно, звісне – Вільне вето. Це принцип одноголосного ухвалення рішень у Сеймі Речі Посполитої, затверджений наприкінці XVI століття. Рішення вважали неухваленим за наявності хоча б одного голосу проти, через що нерідко зривалися засідання Сейму. Виявилося, що незважаючи на шок після першого поділу, або через нього Річ Посполита може піднятися з хаосу чвар між аристократичними кланами і відродитись як сильна держава в Центральній Європі. Щоб запобігти цьому, Пруссія анексувала ще більше територій Польщі. Росія зробила те саме під приводом захисту старих польських прав та привілеїв, зокрема вільного вето. Дніпровський кордон в Україні зник був установлений новий на Волині та Поділлі. Це зробило Габсбургів та Романових з сусідами, оскільки росіяни просунули свій кордон до східної межі Австрійської Галичини. Як і імператриця Марія Терезія, Катерина II дбала про легітимність. Після другого поділу російський імперський уряд видав медаль із картою, де було показано нові кордони і написано – Оторжена возвратіг посилання на те, що ці землі належали Київській Русі. Незабаром російський кордон посунувся ще далі на захід. Це вже не мало нічого спільного з переглядом мапи Київської Русі, але було пов'язане із повстанням у Речі Посполитій, що спалахнуло через другий поділ. Його очолив. Тадеош Костюшко, уроженець Білорусі, ветеран Барської конфедерації та учасник Американської війни за незалежність, під час якої він побудував укріплення у Вест-Пойнті і був підвищений континентальним конгресом до рангу генерал бригадира. 1784 Костюшко повернувся до Речі Посполитої, де служив у Польській армії у званні генерала-майора. У 1794-му він розпочав повстання в Кракові, узявши на себе командування усіма Збройними силами держави. Три держави-учасниці поділів – Росія, Пруссія та Австрія – відрядили війська через польський кордон, щоб придушити повстання. Наслідком стало повне знищення польської держави. Тепер освічені деспоти ділили те, що залишилося від Речі Посполитої після другого поділу. Австрія змагалася із Росією за здобуття Волині – Лодомерії, але спізнилася з претензіями і взяла замість цього частину Польщі з Краковом. Щоб надати цьому здобутку законного впливу, Австрія розглядала загальну територію, включно зі старою столицею Польщі – Краковом, як частину Галичини. Прусія розширила володіння на південь від Балтійського моря, стягнувши Варшави. Та найбільшу вигоду отримала Росія, до чиєї частки здобичі увійшли прибалтійські провінції Литва, Західна Білорусь, а в Україні – Волинь із містами Рівне та Луцьк. Дехто з дослідників розглядає поділ Польщі як воз'єднання України. Саме таку лінію проводила радянська історіографія. Насправді ж відбулося воз'єднання одних українських земель і поділ або розчленування інших. Якщо до поділів більшість українських земель були поділені між Річчю Посполитою та Російською імперією, то тепер їх поділили між собою Російська та Габсбурзька імперії. Росія перетворилася із дрібного акціонера на власника контрольного пакета, отримавши більшу частину української етнічної території. У наслідок поділів – Частка етнічних українців у Російській імперії зросла із 13 до 22%, тоді як частка етнічних росіян знизилась із 70 до 50. Понад 10% населення новопридбаних українських територій становили євреї, а близько 5% – поляки та полонізовані українці-католики. Це була етнічна мозаїка на тому самому рівні або вищому, ніж та, яку Російська імперія схвалювала та просувала на півдні України. Але лояльність цих нових польських, єврейських та українських, у термінах того часу мало російських, підданих імперії була під питанням. Багатонаціональне населення не було новим на цих землях, новою була держава, що їх домагалася. Її сприймала частина мешканців, але не всі. Уже 1791 року російський уряд запровадив смугу осілості, обмеживши території, відкриті для поселення євреїв колишніми провінціями Речі Посполитої – а потім, додавши до них, землі, приєднані на півдні. Більшість території України стала згодом частиною смуги осілості. Ключовою фігурою у переговорах, що призвели до великого суву українських кордонів у другій половині XVIII століття, був не хто інший, як такий собі козацький князь Олександр Безбородько. Відомо, що у Санкт-Петербурзі він залишався лояльним патріотом козацького краю, як він називав батьківщину. Безборочко допоміг опублікувати козацький літопис "Краткая літопись Малої Росії» і сам написав для нього історію Гетьманщини – від смерті гетьмана Данила Апостола 1734 року до початку Російсько-Турецької війни 1768 року. Літопис був заповнений описами козацьких воїн та битв з османами, кримськими татарами і поляками. Однак ми не знаємо, чи відчував Безбородько вплив малоросійського виховання, та самосвідомості, коли пропонував анексувати Крим, ввів переговори у Ясах про долю Північного Причорномор'я. Нарешті, коли розмовляв з австрійцями та прусаками про поділ Речі Посполитої. На той час, коли він допоміг стерти Крим та Річ Посполиту з мапи Європи, його власна вітчизна теж перестала існувати. Отже, 18 століття було не лише добою просвітництва та розуму, а більше, ніж будь-яке інше, століттям імперії. Розділ 14. Книга Буття Український національний гімн тривалий час починався словами «Ще не вмерла Україна» що навряд чи назвеш оптимістичним початком для будь-якої пісні. Але це не єдиний гімн, чиї слова не надихають оптимізмом. Польський національний гімн теж починається зі схожого рядка, що перекладається «Ще не загинула Польща». Слова польського гімну написані у 1797-му, а український з'явився – 1862-го. Тож цілком зрозуміло, хто на кого впливав. Але звідки такий песимізм чи радше пасивно-агресивний оптимізм? В обох випадках і польському, і українському образ смерті нації або держави випливає з досвіду подій кінця XVIII століття, поділів Польщі та ліквідації Гетьманщини. Як і багато інших гімнів, польський спочатку був маршовою піснею, написаною для польських легіонів, що билися під командуванням майбутнього імператора Франції Наполеона Бонапарта у його італійських походах. Ця пісня була спочатку відома як «Мазурик Домбровського» за ім'ям командувача польських військ Яна Генріка Домбровського. Багато польських легіонерів, зокрема і сам їхній командир, узяли участь у повстанні Костюшка і слова пісні мали підносити дух після знищення їхньої держави учасниками поділів Речі Посполитої. Другий рядок пісні стверджує, що Польща не загине, доки ми живемо. Зв'язавши націю не з державою, а з тими, хто вважав себе її частиною, Польський гімн дав надію не лише полякам, а й представникам інших бездержавних націй. Нове покоління патріотів у Польщі та Україні відмовилося визнавати біди попереднього століття як остаточний вердикт для своїх народів. І польські, і українські діячі пропагували нове розуміння нації як демократичної спільноти, створеної громадянами-патріотами, а не як Територіальне утворення у першому десятилітті ХІХ століття Наполеон та його солдати принесли ідеї нації та народного суверенітету до решти Європи у піснях та на вістрях багнетів. 1807 року мрія польських легіонерів стала на крок ближчою до втілення, коли після поразки Пруссії французький імператор створив герцогство Варшавське на польських землях, анексованих цією державою під час поділів Польщі. Для поляків випала чудова нагода відновити державність. 1812 Після вторгнення Наполеона до Росії серед російських поляків зросла підтримка французького агресора, якого вони вважали визволителем. Адам Міцкевич, видатний польський поет цієї епохи, відобразив хвилювання польської шляхти під час наступу французької армії на територію сучасної Білорусі у епічній поемі «Пан Тадеуш», яку і досі вивчають у польських але не в білоруських школах. Далі цитата. «Є слава», – говорить один із героїв поеми. «Значить, буде і Річ Посполита». 1815 року, вступаючи до Віленського університету, Міцкевич записався як Адам Наполеон Міцкевич. На той час сподівання поляків на відновлення Речі Посполитої знову були зруйновані. Наполеон, Домбровський і їхні французькі та польські війська відступили з Росії, зазнавши поразки. Трохи більше, ніж за рік, російські війська взяли Париж у той час, як Наполеона відправили у вигнання на острів Ельба. Але не все було марно. Віденський конгрес 1814-1815 років, що вирішував долю після Наполеонівської Європи відновив Польщу на мапі континенту. На уламках герцогства Варшавського, створеного Наполеоном, з додаванням деяких земель, які перед тим анексувала Австрія, Конгрес заснував Королівство Польське. Воно повинно було мати того ж правителя, що і його могутній сусід – Російська імперія, і російською називалося царством, а не королівством. Цар Олександр І надав йому права автономії та привілеїв, про які жодна інша частина імперії не могла і мріяти. Катерининська доба розуму, що передбачала імперську уніфікацію та стандартизацію адміністративних і юридичних практик, завершилася. Повернулася епоха спеціальних домовленостей. Ті, хто втрати привілеї, дивилися на поляків із заздрістю. Серед таких були і еліти колишньої Гетьманщини. Але якщо новітній польський націоналізм зростав під крилом Наполеона, його український, так би мовити, колега, виявив себе під антибонапартівським прапором. Під час наполеонівських війн російські імперські часописи почали публікувати перші патріотичні вірші, написані не російською, а українською. Один із перших з'явився 1807 року під назвою «Ага, чи ти вже нахапався, катюжний сину Бонапарт?» Так чи інакше, Наполеон пробуджував місцевий патріотизм та національні почуття. Серед українців, готових битися з Наполеоном зі зброєю в руках, був і засновник нової української літератури Іван Котляревський. Уроджений з Полтавщини в колишній Гетьманщині. Він сформував козацький загін, щоб долучитися до боротьби. Син дрібного урядовця Котляревський навчався в духовній семінарії, працював домашнім учителем, навчаючи дітей знаті, служив у російській імперській армії взявши участь у Русько-Турецькій війні із 1806 по 12 рік. У 1798-му, перебуваючи на військовій службі, він опублікував першу частину бурлескно травестійної поеми «Енеїда», створеної на основі Енеїди Вергілія, де основними героями були не греки, а запорозькі козаки. Як і слід було очікувати від справжніх запорожців, вони розмовляли народною українською, але вибір мови для поеми здається логічним тільки у ретроспективі. В Україні кінця XVIII століття Котляревський був піонером, першим, хто написав великий поетичний твір народною мовою. Чому він так учинив? Немає жодних вказівок на те, що Котляревський намагався зробити будь-яку політичну заяву. Насправді, вибір жанру бурлеску показує, що він, скоріше, бавився з мовою та сюжетом, ніж намагався створити якусь серйозну роботу. Але Котляревський явно мав літературний талант і бездоганно відчував дух часу. Наприкінці XVIII століття інтелектуали всієї Європи формували уявлення про націю не лише як державний устрій із суверенітетом, інвестованим у народ, а й як про культурну єдність, сплячу красуню, пробуджену національним відродженням. У Німеччині Йоганн Готфред Гердер базував нове розуміння нації на мові та культурі. В інших західних країнах та Центральної Європи ентузіасти, яких пізніше назвуть фольклористами, збирали народні казки та пісні або вигадували їх, якщо не було, так би мовити, хороших зразків. У Великій Британії Джеймс Макферсон, першовідкривач стародавнього Барда Осяна, успішно вписав ірландський фольклор до шотландського національного міфу. Хотляревський написав першу частину «Енеїди», коли, так би мовити, шкаралупа церковно-слов'янської мови, яка домінувала у російській імперській літературі, попередньої доби розпалася і руйнувалася, даючи змогу літературам, що тією чи іншою мірою спиралися на народну мову, торувати шлях до публіки. Росія знайшла свого першого, насправді великого поета – у Олександрові Пушкіні. Україна отримала власного в особі Котляревського. Яким би не були його справжні мотиви використання української мови, Котляревський ніколи не пошкодував про свій вибір. Він написав ще п'ять частин Енеїди. Також він був автором п'єс, написаних українською мовою, серед яких Наталка Полтавка – любовна історія, дії якої відбувається в українському селі. Мова батьківщини Котляревського – Полтавщини – стане основою літературної української мови для носіїв численних українських діалектів від Дніпра до Дону на Сході та до Карпат на Заході. Разом із Котляревським народилася нова література. Ця мова отримала першу граматику 1818 року, коли була видана «Граматика малоросійського наріччя» Олексія Павловського. Наступного року вийшла з друку перша збірка українських народних пісень, видана Миколою Церетеллі або Цертелєвим. Твори Котляревського могли б залишитися просто приміткою в історії літератури, такою собі цікавинкою, якби не творчість десятків та сотень талановитих послідовників. Не всі з них писали українською мовою, але більшість були романтиками і поділяли захоплення фольклором та традиціями, характерне для ХІХ століття. Та його акцентування більше на емоціях, ніж на раціоналізмі просвітництва. Місцем народження українського романтизму став Харків, де 1805 року Імперський уряд заснував університет, запросивши на вакантні місця професорів з усієї імперії. Бути професором у ті часи означало виявляти цікавість до місцевої історії та фольклору, а Харків мав багато традицій. Він був адміністративним та культурним центром Слобідської України, заселеної українськими козаками та селянами-втікачами за часів Богдана Хмельницького. Наприкінці XVIII і на початку XIX століття цю землю часто згадували як Україну. Не дивно, що перший літературний альманах, який почали видавати там 1816 року – «Український вєснік». Хоча його і видавали російською, до друку приймали і українськомовні тексти, а на його сторінках автори обговорювали питання української історії та культури. Зосередженість літературних інтересів романтиків на козацьких минувшинах, виявлена в Енеїді Котляревського, була підтверджена й готовністю харківських авторів використовувати та популяризовувати найвпливовіший на той момент український історичний твір «Історію русів». Авторство цієї праці з історії українського козацтва приписують православному архієпископу XVIII століття Георгію Кониському. Але справжній автор, чи автори, походив з нащадків козацької старшини в Стародубському полку колишньої Гетьманщини. Автор історії був стурбований нерівністю між козацькими старшинами та російським дворянством і в широкому сенсі доводив рівність між Малою та Великою Росією. Ця давня тема вже була в козацьких творах XVIII століття, але тепер її порушили в той спосіб, що більше відповідав настроям епохи романтизму та ранньому націоналізму. Історія русів зображувала козаків як окремий народ-націю та прославляла їхнє майбутнє, описуючи героїчні вчинки українських гетьманів, їхні битви та смерть від рук ворогів. Ворогам та лиходіям в цій оповіді були зазвичай представники інших національностей – поляки, євреї, росіяни. Історія русів запалювала уяву поетів та письменників-романтиків з усієї імперії. У Санкт-Петербурзі до них належали Кендрат Рилєєв, Олександр Пушкін та Микола Гоголь. У Харкові головним пропагандистом загадкового тексту був професор місцевого університету Ізмаїл Срезневський. Як і Макферсон до нього, він не соромився створювати власний фольклор. Але якщо Макферсон використовував для цього ірландські міфи, Срезневський знайшов натхнення в історії русів. Ця праця, що стала надзвичайно популярною на теренах колишньої Гетьманщини у 1830-ті, Сорокові роки зробили надзвичайно важливий внесок в історію українського націотворення, перетворивши історію козацького стану на розповідь про зростання національної спільноти. Колишня Гетьманщина забезпечила ключовий історичний міф, культурну традицію та мову, що стали будівельними блоками для створення новітньої української нації. Вона ж забезпечила і... Таких собі будівників. Автор Енеїди Іван Котляревський, видавець першої збірки українських народних пісень Микола Цертелів та автор першої граматики української мови Олексій Павловський усі походили з Гетьманщини. Причина такої популярності або навіть домінування еліт колишньої Гетьманщини на початкових стадіях розбудови української нації доволі проста. Територія Козацької держави була єдиним регіоном України XIX століття, де землевласницькі еліти належали до тієї самої культури, що й місцеве населення. Польські шляхти чи католики або полонізована українська шляхта домінувала в політичному та культурному житті Австрійської Галичини і російських Волині, Поділля та решти Правобережної України. У південних степах, колонізованих в епоху Катерини II, керівна еліта була російською етнічно або культурно. Нащадки Старої Гетьманщини опинилися в авангарді битв за нову націю, майже без конкуренції. Не дивно, що козацькі землі дали цій нації не лише мову, а й назву «Україна». Якщо українське національне будівництво – деякі науковці називають його етапом збирання спадщини, почалося під час наполеонівських війн і відразу після них, то другий його етап, що призвів до формулювання політичної програми нового національного руху, почався під впливом польського повстання 1830 року. У цього повстання були передумови. Відповідно до рішень Віденського конгресу, 1814 15 років Олександр І, ліберальний правитель Росії, який додав до титулу російського імператора титул польського короля, дав нові території одну із найліберальніших конституцій у Європі. Але невдовзі цар довів, що є імператором не лише за титулом. Лібералізм Олександра минув Щойно європейські держави визнали його суверенітет над королівством. Представники російського імператора часто ігнорували польський парламент, обмежували свободу. Преси та нехтували іншими громадянськими свободами, наданими царем. Коли незадоволені молоді поляки створили підпільні організації, поліція почала їх переслідувати. Ситуація лише погіршилася після заколоту декабристів 1825 року, коли російські військові офіцери, деякі з яких належали до відомих родів козацької старшини, підняли підрозділи проти влади, вимагаючи ухвалення Конституції. Повстання було придушене, започаткувавши 30-річне консервативне правління імператора Миколи I. У листопаді 1830 року заколот молодих польських офіцерів переріс у повстання, що охопило решту королівства, а також колишні польські володіння у нинішній Литві, Білорусі та Україні. Повстанчий корпус був відправлений з Польщі на Волинь, і повстання підхопила польська шляхта Волині, Поділля та решти Правобережної України. Керівники повстання закликали українських селян приєднатися до них, навіть обіцяючи звільнення від кріпацтва. Імперія, натомість, використала військову перевагу для придушення повстання. Багато його лідерів, учасників та прихильників, зокрема і Адам Міцкевич, втекли з Польщі здебільшого до Франції. Ті, кому пощастило менше, завершили життя в російських в'язницях або в засланні. Листопадове повстання не тільки мобілізувало польський патріотизм і націоналізм, але також викликало сильну націоналістичну реакцію з російського боку. Російський імперський патріотизм, що набув чіткої антифранцузької спрямованості під час наполеонівських війн, тепер став запекло антипольським. По статі рівня Олександра Пушкіна повели ідеологічну атаку на польських повстанців та їхніх французьких прибічників. Один із його віршів «Наклепникам Росії» закликає французьких захисників польської справи залишити розв'язання російсько-польського конфлікту самим слов'янам. У польському повстанні Пушкін побачив загрозу для російських володінь далеко за межами королівства польського. На його думку, це була, зокрема, і боротьба за Україну. У вірші, написаному на честь захоплення російськими військами бунтівної Варшави, Пушкін писав «Куди відсунем стрій твердинь? За Бух, До Ворскли? До Лимана? За ким залишиться Волинь? За ким вся спадщина Богдана? Мятежні визнавши права, чи відійде від нас Литва?» А Київ наш, що злотом сяє, цей пращу руських городів, чи він з Варшавою з'єднає святиню всіх своїх гробів? Під час листопадового повстання Пушкін навіть планував написати історію Малоросії. Поразка повстання поховала ці плани. Захист України та інших колишніх польських володінь від західних, а особливо польських, впливів став лейтмотивом російської політики в регіоні протягом десятиліть після повстання. Тепер імперія Романових була готова пустити коріння в нових землях і використовувати російський патріотизм та новонароджений націоналізм для захисту територіальних надбань. Саме тоді імперський міністр освіти граф Сергій Уваров – сформулював основи нової російської імперської ідентичності: самодержавство, православ'я і народність. Якщо перші два елементи тріади Уварова були традиційними орієнтирами імперсько-російської ідеології, третій став визнанням нової ери зростання націоналізму. Народність у Уварова була не загальним визначенням, а стосувалося конкретно тільки східних слов'ян. Він писав, що ці три принципи сформували окремий характер Росії і належать лише Росії. Вони збирають в одне ціле священні залишки російської народності. Цю народність складали росіяни, українці та білоруси. Хоча історики й досі сперечаються щодо змісту, вкладеного Уваровим у його тріаду, її зрозуміла та проста структура створює хорошу основу для обговорення імперської політики в західних прикордонних регіонах. Ідеальний підданий Романових мав бути не лише лояльним до імперії, чого вистачало у добу розуму, а ще і росіянином та православним. Польське листопадове повстання поставило під сумнів лояльність українських селян до імперії. В очах імперських урядовців селяни, без сумніву, були росіянами, але часто неправославними. Більшість населення новопридбаних територій залишалися уніатами. Тому, щоб забезпечити лояльність до імперії та створити ідеальних царських підданих, Потрібно було навернути унятів на православ'я, щоб зламати релігійну солідарність між шляхтичами-католиками та селянами-унятами. Тактика, застосована для досягнення цієї мети, по суті, була дзеркальним відображенням методів Берестейської уні, замість того, щоб навертати унятів до своєї віри на індивідуальній основі, уряд. Та його прихильники серед уняцького духовництва зроблять усю церкву православною. Приблизно так, як це вчинили польські урядовці щодо уняцької церкви наприкінці 16-го, а потім знову на початку 18 століття. 1839 року уняцький церковний собор, скликаний прихильниками нової унії за підтримки уряду, Оголосив про воз'єднання з Російською православною церквою і попросив благословення царя. Імператор схвалив це прохання і вів до регіону війська, щоб перестрахуватися на той випадок, якщо Нова Унія спровокує повстання. Більш ніж 1600 парафій і за деякими оцінками понад півтора мільйона вірян в Україні та Білорусі були так би мовити, навернені у православ'я за одну ніч. У Білорусі, на Волині, Поділлі та чималій частині правобережної України православ'я та народність були об'єднані для служби самодержавству. Це був початок тривалого процесу оправославлення колишніх уніатів, супроводжуваного їхньою культурною русифікацією. Оскільки православні семінарії використовували російську як мову навчання, церковна еліта наверталася не лише від уніанства до православ'я, а від української або русинської до російської народності. Набагато складнішим був процес боротьби за серця і уми світських еліт, які мешкали на територіях, що перебували у сфері польського повстання. Спочатку імперія застосовувала звичну тактику – інтеграція польської шляхти до складу імперії без шкоди для її правового чи землевласницького статусу. Імператор Олександр використовував польських аристократів та інтелектуалів для просування ліберальних реформ. Особливо корисним був польський внесок у галузі освіти, де Польща зробила відчутний прогрес перед тим, як 1795 року її знищили сусіди. Нащадок польської аристократичної родини князь Адам Єже Чарторийський зіграв ключову роль у створенні нової освітньої системи в українських губерніях імперії. Протягом першого десятиліття XIX століття він був радником Олександра I і, і кілька років фактично очолював російську зовнішню політику. Олександр також поклав на Чарторийського керівництво Віленським навчальним округом із центром у Віленському університеті, під юрисдикцією якого перебувала велика частина Західної України. Інший польський аристократ – Северин Потоцький, очільник Харківського навчального округу з центром у Харківському університеті, опікувався рештою України. Створення обох університетів та розвиток системи державних шкіл у регіоні були одними з головних досягнень реформи і проводились під керівництвом першого міністра освіти царської Росії, випускника Києво-Могилянської академії Петра Завадовського. Якщо на початку 19 століття Петербург і проводив якусь національну політику, то вона базувалася на ідеї славянської єдності росіян, до яких зараховували українців і поляків. Та після листопадового повстання ситуація змінилася. Адам Чарториський, який керував Віленським навчальним округом до 1823 року, у грудні... 1830-го став лідером польського революційного уряду. Пізніше з номера люксу в готелі «Ламберт» у Парижі він керував діяльністю великої еміграції, як назвали учасників повстання, що втекли на Захід. Альянс між російською аристократією та польською католицькою шляхтою завершився. Те саме сталося і з розвитком імперської освіти, що ґрунтувалася на участі та відданості полякам. Імператорський уряд прийняв виклик культурної війни, кинутий лідерами листопадового повстання, розпочавши заходи з русифікації України та інших колишніх польських територій імперії. Граф Уваров прагнув розвивати російськомовну освіту і культуру на противагу домінантній польській культурі національних окраїн. 1832-го був закритий Віленський університет, що певний час змагався з Оксфордом за кількістю вступників. Уряд більше не збирався терпіти заклад, що розглядався як осередок польського націоналізму. Інші освітні заклади, засновані поляками в регіоні, також зачинили двері, серед них і ліцей у місті Кременець на Волині. Уряд передав багато бібліотеку, ліцею, колекцію, скульптур, дерева та кущі з ботанічного саду до Києва, де в 1834 році було відкрито новий імперський центр освіти, що мав замінити Віленський університет. Новий університет назвали на честь князя Володимира Великого, першого православного самодержця і до того ж росіянина, як стверджувала офіційна історіографія. Імперські можновладці прагнули перетворити Київ, місто, де було лише 35 тисяч мешканців і яке Пушкін називав «одряхлілим» порівняно із Варшавою, на бастіон імперії та російськості на європейському культурному кордоні. Вони відновили православні церкви відповідно до імперських смаків того часу і заборонили євреям жити в місті, а також побудували нові бульвари та вулиці. Тож на мапі стародавнього міста з'явилися нові назви. Одних жандармських вулиць було дві – велика та мала, що відображало символічну та практичну значущість поліції для режиму та його стабільності на околицях. У 1833 році новий Київський, Волинський та Подільський губернатор відряджений до Києва з інституціями злиття Правобережжя з рештою імперії, запрошував спорудити пам'ятник князю Володимиру Микола I особисто розглянув пропозицію. Йому сподобалась ця ідея. На втілення проєкту пішло 20 років, але 1853-го місто врешті-решт отримало свій пам'ятник. Сьогодні він стоїть не біля університету, як це спершу планували, а на березі Дніпра. А його ідеологічний зміст та історичне значення мають кілька інтерпретацій від символу російсько-української релігійної та етнічної єдності до увічнення пам'яті про засновника першої української держави. Мало хто сьогодні усвідомлює, що цей пам'ятник спочатку особлював імперські претензії на колишні польські володіння на правобережжі Дніпра. Заснування нового університету в Києві – третього на українських землях після Львівського і Харківського, стало важливим поворотним пунктом в історії регіону. Основною метою університету була підготовка місцевих кадрів для поширення російського впливу і пропаганди російської самосвідомості на правобережжі. Крім того, уряд створив Археографічну комісію, завданням якої було збирання та публікування рукописів і документів, які мали становити, що Правобережна Україна, Поділля та Волинь історично були російськими землями. Усе почалося, як і планувалося. Місцеві таланти, переважно нащадки козацьких старшин та сини священників і дрібних урядовців з колишньої Гетьманщини, приїхали до Києва, щоб долучитися до роботи нових інституцій та взяти участь в інтелектуальній боротьбі з традиційними польськими ворогами козацтва. Але до кінця 1840-х імперська влада опинилася в небезпечній ситуації. Університет та археографічна комісія, задумані як бастіони боротьби з поляками за російську самосвідомість, стали розсадниками нової самосвідомості і нового націоналізму. У лютому 1843 року студент юридичного факультету Київського університету Олексій Петров звернувся до Київського навчального округу з доносом на таємне товариство, метою якого було перетворити Російську імперію на республіку. Слідство, розпочате за заявкою Петрова, викрило підпільне братство святих Кирила та Мефодія, назване на честь християнських місіонерів, які передавали слов'янам не лише нову релігію, а й новий алфавіт. До його складу увійшли професор історії Київського університету Микола Костомаров, пізніше він стане засновником модернової української історіографії. Та новопризначений викладач рисунку Тарас Шевченко. Народжений у сім'ї російського дворянина у Вороненській губернії на кордоні зі Слобідською Україною, Микола Костомаров часто підкреслював, що його мати була українською селянкою. Він не дуже згадував про батька, оскільки у середині 19 століття київські інтелектуали цінували вихідців із селянства бо всі вони хотіли працювати на народ і бути до нього якомога ближче. Жоден із членів братства не мав кращих народницьких характеристик, ніж побратим Костомарова Тарас Шевченко. Народжений у 1814 році в сім'ї кріпаків у Правобережній Україні, молодий Шевченко потрапив до двору заможного поміщика та вперше вирушив до Вільна, а потім до Санкт-Петербурга як член його прислуги. Там Шевченко виявив себе як художник. Інший український художник у Санкт-Петербурзі – Іван Сошенко. Так би мовити, відкрив його, коли він малював у знаменитому літньому саду. Шевченко познайомили з деякими провідними діячами тогочасної російської культури – зокрема Василем Жуковським, найбільш відомим у Росії поетом до Пушкіна, і засновником російського романтичного мистецтва Карлом Брюловим. Робота Шевченка, його особистість та життєва історія справили таке враження на творчу спільноту Санкт-Петербурга, що її представники вирішили будь-що звільнити його скріпацтва. Вони купили Шевченкову свободу за 2500 рублів – Неймовірну суму, як на той час. Кошти взяли, продавши з аукціону портрет Жуковського, що його спеціально для цього намалював Брилов. Шевченко став вільною людиною у 24 роки. Він виявився не тільки талановитим художником, але й видатним поетом. У 1840 році, за два роки після здобуття свободи, Шевченко опублікував першу збірку віршів, під назвою Кобзар. Ця назва стане його другим ім'ям для наступних поколінь. Хоча збірку і видали у Санкт-Петербурзі, написана вона була українською мовою. Чому Шевченко, який залишив Україну ще підлітком і виховався у Петербурзі як особистість, художник та поет, вирішив писати українською, а не російською. Мовою петербурзьких вулиць та художніх салонів. Серед безпосередніх причин можна назвати вплив на Шевченка його українських знайомих у Санкт-Петербурзі, які допомогли йому здобути волю. Один із них, уроженець Полтави на ім'я Євген Гребінка, саме завершував український переклад поеми Олександра Пушкіна «Полтава» 1709 року випуску. Здається, Гребінка твердо вирішив, що українці повинні мати літературу, зокрема перекладні твори, написані власною мовою. У 1847 році Шевченко пояснив, чому пише українською у передмові до нового видання «Кобзаря». Далі цитата. «Великая туга осіла мою душу. Чую, а іноді і читаю». Ляхи дрюкують. Чехи, серби, болгари, чорногори, москалі – всі дрюкують, а в нас ані телень, неначе наче всім заціпило. Чого це ви так, браття моя? Може, злякались на шесті іноплемени журналістів? Не бійтесь, собака лає, а вітер несе. А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму». А ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чи є краще, нехай судять люди. Шевченка не переконував приклад Миколи Гоголя, уродженця колишньої Гетьманщини, який став засновником сучасної російської прози з його книжками на українські теми, зокрема Тарасом Бульбою. Далі цитата. Вони здаються на Гоголя, що він пише не по-своєму, а по-московському, або на Вальтера Скотта, що й той не по-своєму писав», – зазначав Шевченко. Ці приклади його не переконували. Далі цитата. «Чому Карадж, Шафар і Ініє не постриглись у німці? Їм би зручніше було, а осталися слов'янами, щирими синами матерей своїх і славу доброю стяжали», – писав він про провідних діячів сербського та словацького культурного рухів. «Горе нам! Но, браті, не вдавайтеся в того, а моліться Богу і працюйте розумно во ім'я матері нашої України безталанної». Шевченко писав ці слова після того, як покинув Санкт-Петербург і переїхав до України, де спілкувався із членами Кирило-Мефодіївського товариства. Якщо ми не знаємо, чому Іван Котляревський, засновник сучасної української літератури, писав українською мовою, Шевченко в передмові до Кобзаря не залишив жодних сумнівів щодо власних мотивів та мотивів його друзів і послідовників. Вони черпали натхнення в панслов'янському русі на початку 19 століття, що став відповіддю на пангерманізм тієї епохи. Вони вважали, що Україна відстає в розвитку мови, літератури та культури. Але також припускали, що мають що запропонувати іншій частині слов'янського світу, якщо тільки її сини, такі як Гоголь, поставлять свій талант на службу власній країні. Вони уявляли Україну вільною республікою у широкому Слов'янському Союзі. Микола Костомаров написав програмний документ «Братства» під назвою «Книга буття українського народу». Костомарова надихнула «Книга народу польського» і «Польського пілігримства», що в ній Адам Міцкевич представляв польську історію як історію месіанських стверджень – та страждань польського народу. За польський народ повстане з могили та врятує всі поневолені народи. Костомаров призначив цю роль для України. Чиї козацькі витоки робили її унікально демократичною та егалітарною? На відміну від росіян, українці не мали царів і на відміну від поляків не мали шляхти. Члени Кириломефодіївського братства оспівували козацькі минуле, прагнули скасування кріпацтва та обстоювали перетворення імперії на федерацію рівноправних республік, одною з яких мала б стати Україна. Товариство мало небагато членів і проіснувало не більше року. Його учасників невдовзі заарештували. Костомарова за кілька днів до одруження – а Шевченка – під час приїзду до Києва, куди він прибув на весілля друга. Деякі імперські чиновники побачили у діяльності братства зародки нової і потенційно небезпечної тенденції. Вони описували ці підозрілі ідеї як сепаратистські, і сам імператор назвав їх наслідком «паризької пропаганди». Ішлося про впливи польської імміграції – але інші вважали, що члени братства були вірними підданими імперії, справжніми захисниками Русі від польських впливів, які просто занадто далеко зайшли у малоросійському патріотизмі, і тому їх не слід карати надто суворо. Зрештою, чиновники вирішили виголосити відносно м'які вироки, щоб не привертати занадто багато уваги до членів братства – і не підштовхувати українофілів – термін, що виник в урядових колах у середині XIX століття – до Союзу з польським національним рухом. Російські урядовці представили прагнення братства як об'єднання усіх слов'ян під скіпетром царя. Його справжню програму тримали в секреті навіть від найвищих чиновників імперії. Костомарова засудили на рік в'язниці. Інші члени братства отримали терміни ув'язнення від 6 місяців до 3 років або були відправлені на заслання, зазвичай працювати на чиновницьких посадах у віддалених губерніях. Найтяжчий вирок Микола І виніс Шевченкові, відправивши його служити рядовим до імперської армії протягом довгих 10 років, без права писати та малювати. Імператора вразили особисті нападки на нього та його дружину у Шевченкових віршах і малюнках. Шевченко вважав самодержавство відповідальним за тяжке становище його народу на Батьківщині, якою вважав не Росію, а Україну. Його твори таким чином атакували два з трьох елементів у Варовської офіційної народності, самодержавство та народність. Шевченкове православ'я також було не імперського взірця. Через твори та діяльність Костомаров, Шевченко та інші члени Кирило-Мефодіївського братства започаткували те, що ми зараз називаємо українським національним проєктом. Вони вперше використали знахідки збирачів старожитностей, фольклористів, лінгвістів для того, щоб сформулювати політичну програму, що призведе до створення національної спільноти. Протягом наступного століття ідеї, пропаговані членами братства та представлені широкій аудиторії у пристрастній поезії Шевченка, спричинять глибокі перетворення в Україні та усьому регіоні. Найбільш очевидною ознакою цієї зміни сьогодні є пам'ятник Шевченку перед головним корпусом Київського університету. Він замінив статую засновника університету імператора Миколи І. Розділ 15-й Прозорий кордон у 1848-му, за рік після того, як російські урядовці застосували репресії проти членів Кириломифодівського братства, українці Імперія Габсбургів створили у Львові першу політичну організацію Головну Руську Раду. Галицькі українці називали себе Русинами і зазвичай під цим іменем були відомі в імперії. Рада дуже відрізнялася від організацій, що існували в Києві в 1846-47 роках. Якщо братство діяло таємно, мало обмаль учасників і було знищене російською імперською владою, Рада почала діяльність з допомогою австрійського губернатора Галачини, мала велику кількість членів і широку громадську підтримку. Незважаючи на всі відмінності між цими двома організаціями, збіг у часі їхнього створення вказує на дуже важливу рису в розвитку української культури, національної ідентичності та політичної активності. Цей розвиток мав два шляхи, і коли рух на одному сповільнювався або зупинявся, прогрес на іншому міг продовжуватися і навіть набирав швидкості. Відокремлені імперським російсько-австрійським кордоном, українські активісти були об'єднані безлічу зв'язків у процесі націєтворення. Такі зв'язки простягалися через політичні кордони, що у 19 столітті став ще й релігійним, відокремивши українських католиків унятів від українських православних. Досить часто контакти між двома групами українських діячів тривали всупереч бажанням двох імперій, які боролися одна з одною. Ці зв'язки розвивалися за кількома каналами, що допомагало двом гілкам руху створити спільне бачення майбутнього України. Українським діячам, поділеним політичним кордонами, але об'єднаним за духом та національною ідеологією подолати їхні обмеження допомагав той простий факт, що два імперські уряди проводили різну політику щодо українських меншин. Ці відмінності не були ніде так сильно виражені, як у підході до унітарної церкви, яку обидві держави успадкували від польсько литовської Речі Посполитої. На відміну від російських можновладців, австрійці ніколи не переслідували уніатів і не намагалися, так би мовити, воз'єднати їх з падівною, у їхньому випадку католицькою, материнською церквою. Насправді вони ставились до уніатів з повагою, про що свідчила нова офіційна назва конфесії греко-католики, тобто католики візантійського обряду. Їхні польські католицькі брати називалися римокатоликами. Уряд створив семінарію для підготовки греко-католицького духовництва спочатку у Відні, а потім у Львові. На початку 19 століття церква отримала незалежність від інших уняцьких єпархій, що опинилися в Російській імперії, а статус львовської єпархії було підвищено до рівня метрополії. Оскільки більшість світської еліти перейняла католицизм і польську культуру, греко-католицькі священики залишилися єдиними лідерами русинського суспільства і з часом сформували основу новітнього українського національного руху. Чому Габсбурги діяли в такий спосіб? Як це не парадоксально, з тієї ж причини, що Романови. Обидві імперії мали одну проблему – зростання польського націоналізму, але вибирали різні стратегії боротьби з нею. Російський імперський уряд ліквідував уніатну церкву і загальмував розвиток українського національного руху з метою захисту імперської російської нації від польської пропаганди, у той час як австрійські урядовці намагалися протидіяти цій пропаганді, посилюючи русинський рух у своїй державі. Вони ніколи не прагнули перетворити русинів на німців і не мали жодної проблеми з їхнім розвитком як самостійної нації. Насправді вони підтримували цей процес як противагу добре розвиненому і організованому польському руху. Такою була політика, уперше втілена на практиці австрійською владою в революційному 1848 -му. Від Палермо до Парижа і відня в Європі піднімався ліберальний націоналізм, кидаючи виклик кордонам, встановленим Віденським конгресом і урядами, які правили у цих кордонах. У березні 1848 угорці, натхненні революційними подіями в Парижі, стали вимагати від Габсбургів незалежності. Вони боролися за свободу зі зброєю в руках. Поляки взяли з них приклад, піднявшись спочатку в Кракові, а потім у Львові з вимогою громадських свобод та автономій. Багато з цих вимог не влаштували ані уряд у Відні, ані щонайменше половину галицького населення. Українці становили близько половини від 4,5 мільйонного населення провінції. Поляків налічувалося близько 40%, євреїв – близько 7%. Українці становили абсолютну більшість у так званій східній справжній Галичині, у той час як поляки були у більшості у Малопольщі, що тепер називалася Західною Галичиною і включала Краків. Євреї жили по усій збільшеній імперській провінції, при цьому приблизно 60% східногалицького єврейства проживало в містах та маленьких містечках. Провінція була аграрною і менш економічно розвиненою, ніж більшість володінь Габсбургів. Після поділів Речі Посполитої імператор Йосиф II відсторонив традиційну польську еліту від управління і залучив імперських чиновників, дуже часто онімеччиних чехів із Богемії, до створення нової адміністративної системи. Він також намагався підняти освітній та культурний рівень населення – і захистити селян від зловживань їхніх господарств. Прибравши польську еліту від влади, Йосиф спочатку ігнорував євреїв, дозволивши їм зберегти автономію в обмін на сплату так званого податку терпимості. Потім, 1789-го, він видав едикт про віротерпимість, що став важливим кроком на шляху урівняння австрійського єврейства у правах, зрештою, підданих. Але водночас імператор розпустив традиційні єврейські інститути, заборонив використовування їдишу та єврито в офіційних документах та запровадив військову службу для євреїв. Коли у березні 1848 року до Львова прийшла революція, багато євреїв були раді об'єднати сили з польською опозицією. Однак, коли австрійська армія за допомогою російських військ розгромила Угорську революцію, надії поляків на відновлення державності та євреїв на рівність також були зруйновані. Галичанами, які найбільше отримали від революції, стали українці, можливо, найбільш лояльні до імперії та найменш активні учасники події – вони не мали бажання приєднуватись до польського руху, оскільки в польських відозвах спочатку не було жодної згадки про українське населення регіону або його потреби. У квітні 1848-го лідери української громади – Усі представники греко-католицького духовництва видали власну відозву до імператора, заявивши про лояльність та попросивши захисту від польського панування і прав для русинської мови. З благословення та за підтримки австрійського губернатора Галичини графа Франца Стадіона греко-католицькі священнослужителі створили головну руську раду. Начальник поліції Львова Леопард фон Захер Мазох, батько майбутнього письменника, схвалив заснування першої української газети «Зоря Галицька». Стадіон розглядав русинську мобілізацію як засіб паралізувати польський вплив та здобути підтримку для австрійської влади у Галичині. Під проводом духовництва Головна Руська Рада виявилася ефективною противагою Польській Національній Раді, яка очолила Польську національну революцію. Вона відрізнялася своїми вимогами від Польської Ради майже у кожному важливому питанні. Якщо поляки були радикальними, то українці – консервативними. Щодо майбутнього Галичини, то коли поляки хотіли автономії для всієї провінції – Українці прагнули її поділу з відновленням колишньої меншої Галичини, де вони становили б 70 відсоткову більшість. Петицію про поділ провінції підписало 200 тисяч осіб. Та він не відбувся. Галичина залишилася цілою. Але українці вийшли з революції з власною політичною організацією та газетою, мобілізовані, як ніколи раніше. Безперечно, найбільш революційною подією було скасування кріпацтва та початок активної участі селян у виборчій політиці. Обидві події сталися у відповідь на вимоги польських революціонерів, але були ініційовані австрійською владою і виграли від них українці, які становили більшість селянства у провінції. У Галичині – 16 із 25 українців, обраних до австрійського парламенту, були селянами. На Буковині до селян належали всі 5 обраних українців. Вибори українських депутатів до парламенту мали великий вплив на громаду, оскільки вводили габсбурзьких українців до світу виборчої політики і навчали їх самоорганізації не для повстання. Селянські повстання також траплялися – а для політичної діяльності. Придушення революції призвело до зникнення головної Руської ради. Уряд заборонив її у 1851 році, але не українського національного руху, народженого в подіях 1848 го Протягом 1850-х і переважної частини 1860-х років ним керували люди з того ж церковного середовища. Вони стали відомі як святоюрці за іменем головного греко-католицького собору у Львові. Їхня етнонаціональна організація дала їм друге найменування – Старорусини – Лояльні до імперії та консервативні в політичних і соціальних поглядах греко-католицькі єпископи та священнослужителі, які очолювали русинський рух, вважали себе та свій народ представниками окремої русинської нації. Їхніми головними ворогами були поляки, основним союзником Відень, тоді як їхні російські побратими – українці, або малоросіяни, залишалися на периферії їхнього думання. Хоча революція 1848 року сприяла формуванню нової української нації, вона залишила відкритим питання про те, що це за нація. Варіант «Русини», представлений лідерами Головної Руської Ради, включав низку альтернатив, найкраще представлених вибором самосвідомостей, зробленим руською «тріцію» гуртком поетів та письменників романтиків, які з'явилися на літературній сцені у 1830-ті. Три провідні члени гуртка Яків Головацький, Маркіян Шашкевич та Іван Вагелевич були студентами греко-католицької духовної семінарії у Львові. Як і національні будителі по всій Європі, вони збирали фольклор та захоплювалися історією. Їх надихала культурна діяльність інших славян імперії Габсбургів, а їхні ідеї брали свій початок у робочих українських будителів Наддніпрянщини, таких як Енеїда Івана Котляревського, збірки українських народних пісень, опубліковані в Російській імперії та твори харківських романтиків. У 1838-му члени Руської трійці видали у Буді свій перший та останній альманах «Русалка Дністровая». На час публікації цього видання всі три лідери гуртка вважали габсбурзьких українців частиною більшої української нації. З часом їхні переконання похитнулися і вони стали піддавати їх сумніву. Лише одного з трьох Маркіяна Шашкевича шанують нині як засновника української літератури в Галичині. Він помер 1843-го задовго до революції 1848-го та спричинених нею політичних та інтелектуальних потрясінь. Його колега Іван Вагелевич долучився до Пропольського Руського Собору 1848-го і лідери українського руху стали вважати його зрадником. У 1850-ті третій член трійці Яків Головацький став лідером галицьких москофілів, які розглядали галицьких українців як частину більшої російської нації. Отже, якщо використовувати пізніші історіографічні терміни, члени трійці стали прихильниками української шашкевич про польської Вагелевич та москофільської Головацький течій українського руху у Галичині. Вибір організації був тісно пов'язаний з вибором алфавіту для написання українських текстів. В абеткових війнах, що струснули українське суспільство у 1830-ті, а потім у 1850-ті, змагалися три варіанти: Традиційна кирилиця, використована у церковнослов'янських текстах, Гражданська кирилиця, майже така сама, як у Російській імперії, і нарешті латинський алфавіт. Австрійська влада та польські еліти віддали перевагу останньому варіанту, оскільки він робив українську літературу, яка ще тільки виникла, ближчою до імперського стандарту, та прийнятнішою до культурної полонізації. Та коли 1859-го уряд спробував запровадити латиницю для українських текстів, усі русини-українці одностайно виступили проти. Невдовзі стало зрозуміло, що нова нація, яка формується в Галичині, не буде використовувати іншої писемності, окрім Кирилиці. Питання про те, буде ця нація окремою спільнотою або частиною більшого російського чи українського народу, залишалося відкритим. Галицька-абеткова війна у 1859 році гучно відлунювала по інший бік імперського кордону. Того року російська влада заборонила видання або ввезення за кордону українських і білоруських текстів, написаних латиницею. Цей захід розглядався як антипольський. Його ініціатор, київський цензор на ім'я Новицький, писав у доповідній записці, що в Галичині урядовці намагаються перетворити росіян на поляків за допомогою латинської абетки. Він вважав, що використання латиниці у Російській імперії матиме той самий ефект. Далі цитата. Селяни з західних губерній, стикаючись тут із матеріалами, написаними малоросійською мовою, але польськими літерами, будуть природно мати більше бажання вчити польський алфавіт, ніж російський, писав Новицький. Це, у свою чергу, могло підвести їх до читання польських книжок і піддати польським впливам, відвернувши від, далі цитата – духу та тенденції російської літератури. Заборону було впроваджено майже одразу. Основне занепокоєння в цензура викликали селяни, яких збиралися звільнити. 1861 року кріпацтво справді було скасоване в Російській імперії. За 12 років після звільнення кріпаків у Галичині та Буковині. Це сталося без революції, але не без польського повстання, що відбулося в Російській імперії 1863 року. Як і селяни Габзбургської України, їхні побратими в Російській імперії отримали особисту свободу, але дуже мало землі, що робило їх економічно залежними від дворянства. Але на відміну від Габсбурзьких українців, українські селяни держави Романових не отримали ні виборчих прав, ні власних інституцій. Вони також не мали ні кафедр в університетах, ні книжок рідною мовою. Більше того, уряд заборонив видання релігійних та освітніх текстів, написаних малоросійським наріччям. Заборона всіх видань українською мовою у Російській імперії набрала чинності у травні 1863 року у розпал польського повстання, що почалося у січні. На кону знову була лояльність українського селянства. Рішення уряду щодо української мови було зумовлене тим, що його головною турботою стала консолідація російської імперської нації, що вимагало захисту селянства від небажаних національно-культурних ініціатив з боку українофілів. Далі цитата. Попередні твори малоруською мовою були розраховані лише на освічені класи Південної Росії. А тепер прихильники малоруської народності звернули погляди на масу неосвічену. І ті з них, які прагнуть здійснити політичні задуми, взялися під приводом поширення грамотності та освіти видавати книги для початкового читання «Букварів», «Граматик» географій тощо. Писав міністр внутрішніх справ Петро Валуєв у «Циркулярі», що забороняв україномовні видання не лише латиницею, а й кирилицею. Дія Валуєвського «Циркуляра» не поширювалася на художню літературу, бо її на початку 1860-х було дуже мало. Але він боляче вдарив по решті публікацій. За п'ять років між 1863 та 1868 роками, коли Валуєв пішов у відставку, кількість видань української мови впала із 33 до 1. Маючи спочатку тимчасовий характер, у травні 1876 року заборона стала постійною. Того місяця імператор Олександр II видав указ, відомий як «Емський», Імператор тоді відпочивав на курорті в німецькому місті Емс. Цей новий указ пішов далі, ніж Валуєвський циркуляр, заборонивши всі публікації українською мовою, а також ввезення україномовної літератури з-за кордону. Також він забороняв театральні вистави українською та публічні виступи з виконанням українських пісень. Як і Валуєвський циркуляр, емський указ тримали в секреті від широкої публіки. У 1880 х обмеження були послаблені, із переліку прибрали п'єси та пісні, але публікація та імпорт будь-яких текстів українською мовою залишалися під забороною ще чверть століття. Уряд дотримувався формули, що її приписують Петру Валуєву, який заявляв, що окремої малоросійської мови не було, не має і не може бути. Українська мова, культура та самосвідомість розглядалася імперією як загроза, не менша, ніж польський націоналізм. На кону була самоєдність російської нації. Хоча Олександр II підписав Ємський указ у далекій Німеччині, його головний ініціатор та пропагандист мешкав у Києві. Михайло Юзефович, етнічний українець із Полтавщини, здобув освіту у ліцеї при Московському університеті. Він був поетом і за підтримував дружні стосунки з Олександром Пушкіним. Пізніше Юзефович воював на Кавказі у чині офіцера і був поранений. Він став важливою фігурою в освітньому та культурному житті Києва у 1840 ті роки, коли обійняв керівну посаду в Київському навчальному окрузі та взяв активну участь у роботі археографічної комісії, якій було доручено документально довести, що правобережна Україна завжди була російською. За політичними та культурними поглядами, Юзефович був зразковим малоросом – він був місцевим патріотом, який вважав, що працює на благо Малоросії по обидва боки Дніпра. Поміркованим народником, що вірив у необхідність захисту малоросійських селян від польської знаті, а також єврейських орендарів та католицького і уніацького духовництва. Та був прихильником єдності всіх, так би мовити, племен російського народу. Він був вірним підданим імперії, у якій вбачав союзницю та захисницю свого взірця малоросійського патріотизму. Залежно від часу і обставин, Юзефович був і союзником, і супротивником групи інтелектуалів, відомих посадовцям під назвою «українофілів». Він був ключовим учасником арешту членів Кирило-Мефодівського братства – але перебував радше на їхньому боці, ніж на боці чиновників. Юзефович відмовився прийняти письмовий донос від студента, який прийшов до нього, щоб повідомити про підривну діяльність братства. Пізніше він попередив Миколу Костомарова про те, що насувається поліційний обшук і допоміг йому знищити компрометаційні документи. Юзефович не вважав діяльність Костомарова та його друзів шкідливою для держави. Він дивився на них, як на союзників у боротьбі проти польського культурного домінування на Правобережжі та Волині. Пам'ятник Богдану Хмельницькому, зведений у центрі Києва, за активною участю Юзефовича, втілює його переконання та прихильність. Оригінальний напис на монументі був такий – «Богдану Хмельницькому від єдиної і неподільної Росії». На момент відкриття пам'ятника 1888-го Юзефович уже не вважав українофілів невинним товариством. 1875 року він написав доповідну записку до імператорської влади під назвою «Про так званий українофільський рух», де звинуватив опонентів у намаганні відірвати Україну від Росії. «Валоївський циркуляр не спрацював», – стверджував Юзефович оскільки послужив лише для зміцнення зв'язків між українофілами у Російській імперії та Австрійській Галичині, де останні друкували праці і діяли як агенти поляків. Тому потрібні були більш радикальні заходи, щоб зупинити руйнівну діяльність українофілів. Хоча місцеві чиновники, зокрема, київський генерал-губернатор, вважали звинувачення Юзефовича перебільшеними, урядовці у Санкт-Петербурзі, які переймалися єдністю імперією та можливими інтригами з боку не лише поляків, а й габсбургів, сприйняли його аргументи та логіку. Імператор підписав указ, який не лише забороняв видання та імпорт української літератури, а й надавав субсидію для московської галицької газети, що мала боротися з українофільством у державі Габсбургів. Ким були ці українофіли, яких Юзефович вважав такими небезпечними для Російської імперії? Одним із них був Павло Чубинський, автор тексту гімну «Ще не вмерла Україна». Другий – професор стародавньої історії Київського університету Михайло Драгоманов. Обидва належали до Київської громади, організації української інтелігенції, що опікувалася винятково культурницькою роботою. Жоден із них не стверджував, що Україна повинна вийти зі складу Російської імперії і не виявляв, про польських симпатій. Однак вони критично ставилися до старшого покоління лідерів українського руху, яким не вдалося скасувати заборони, запроваджені валуївським циркуляром. На розгортання конфлікту вплинуло і те, що Драгоманов та його прихильники виключили Юзефовича із керівництва Київського географічного товариства – Центру академічної діяльності в місті – Юзефович завдав удару у відповідь із наслідками, яких ніхто не міг передбачити на початку конфлікту. Конфлікт поколінь між українофілами та прихильниками малоросійської ідеї переріс у культурну та ідеологічну війну, оскільки Емський указ радикалізував українофілів. Це особливо стосується Михайла Драгоманова, який, звільнений із професорської посади, знайшов притулок у Швейцарії. Драгоманова оселився в Женеві, де створив низку праць, що зробили його найвпливовішим українським політичним мислителем XIX століття. Він був також першим, хто сприйняв соціалістичні ідеї. У 1880-ті роки Драгоманов виступив з ідеєю окремішності українського народу і висунув ідею Європейської федерації, до складу якої входила б і Україна. У певному сенсі він повернувся до ідей, висловлених Костомаровим у «Книзі буття українського народу». Федерація, що її пропонував Драгоманов, була, однак, не слов'янською, а загальноєвропейською. У працях Драгоманова український рух відійшов від шоку, спричиненого знищенням Кирило-Мефодівського братства, і почав знову думати про політичні цілі та наслідки своєї культурної діяльності. Драгоманов був також першим політичним мислителем, чиї ідеї мали сильний вплив на події у підавстрійській Україні. У той час, як більше звинувачень, висунутих Юзефовичем проти українофілів, були фальшивими, його твердження, що вони встановили тісні контакти з Галичиною та що валуївський циркуляр лише зміцнив ці зв'язки, були правильні. Не маючи можливості публікуватися українською в Російській імперії, українофіли скористалися тими можливостями, що були у Галичині – Емський указ, викликаний доносами Юзефовича, зробив Галичину навіть більш привабливою у цьому сенсі. Із забороною публікувати літературні твори в Україні, що перебувала під російським правлінням, найбільш відомі постаті української літератури, зокрема письменник Іван Нечуй-Левицький та драматург Михайло Старицький, стали видавати твори в Галичині. Емський указ не зупинив розвитку української літератури, але створив ситуацію, коли більшість видатних авторів мешкали в Російській імперії, тоді як їхні читачі були по інший бік кордону в Австрії. Письменники не мали прямого доступу до читачів і навпаки. За іронією долі, ця ситуація сприяла створенню спільної літературної мови та культури по обидва боки імперського кордону. На той час, коли східні українці відкрили для себе Галичину як місце вільного вираження думок та видавничий ринок, галицькі українці були по суті розколоті на дві конкурентні групи – русофілів та українофілів. Розкол стався цілком очевидним як наслідок конституційної реформи 1867 року в імперії Габсбургів. Програвши війни з Італією та Пруссією двома новопосталими національними державами, уряд Габсбургів вирішив подовжити існування імперії, зробивши серйозні поступки найбільш агресивній її частині – угорцям. Австро-Угорський компроміс створив дуалістичну монархію, відому як Австро-Угорщина. Королівство Угорщина отримало власний парламент і широку автономію. Зрештою, імперії. Її пов'язували особа імператора, спільна зовнішня та військова політики. Але угорці були не єдиною нацією імперії Габсбургів, яка здобула вигоду з цієї угоди. Поляки та хорвати також отримали автономію. На жаль, для українців польська автономія була створена за їхній рахунок. Відень передав Галицьку провінцію під управління її традиційної польської еліти. Лідери русинського руху почувалися зрадженими. Габсбурги покарали їх за лояльність, у той же час нагородивши бунтівні нації. Компроміс 1867 року став похоронним дзвоном за керованими церковною ієрархією старорусинами. Він зміцнив московський рух, керівники якого, зокрема і греко-католицький священик Іван Наумович, стверджували, що русини не отримали нічого за лояльність і мусять змінити ставлення до уряду, якщо хочуть протистояти полонізації. Наумович критикував зусилля зі створення окремої русинської нації. Справді, у неї не було жодних шансів витримати польський політичний та культурний натиск. За Наумовичем, австрійські русини були частиною більшої російської нації. Його прихильники вважали себе квазі стверджуючи, що російська мова є насправді версією малоросійської і що такий собі малорос може опанувати її за годину. Завдання виявилося набагато складнішим. Намагаючись опанувати російську, лідери руху створили суміш російської, української та церковнослов'янської мов – якою вони намагалися спілкуватися одне з одним і писати твори. Наприкінці 1860-х москофіли взяли під контроль більшість українських організацій Галичини. На Закарпатті нові угорські господарі гальмували будь-яку місцеву культурну діяльність, проводячи політику агресивної мадяризації. Уряд Росії підтримував діяльність москофілів матеріально, що, як і очікувалося, викликало підозри у Відня. 1882 року австрійські урядовці заарештували Наумовича та звинуватили його у зраді. Він був автором селянської петиції про заснування православної парафії у греко-католицькому селі, що розглядали як спробу проросійської пропаганди. Поряд із Наумовичем під суд потрапили і інші лідери Москва фільського руху, Галичини та Закарпаття. Вони були визнані винними у скоєнні різних злочинів проти держави і кинуті до в'язниці. Пізніше багато звинувачених, зокрема і сам Наумович, емігрували до Російської імперії. Услід за процесом 1882 року почалося судове переслідування інших московських діячів. У той час, як російська імперська влада переслідувала тих, хто сумнівався у належності українців до великої російської нації, австрійці переслідували тих, хто пропагував цю ідею. Офіційне придушення москофільської діяльності послабило цей рух і допомогло просунути іншу групу активістів у центр галицької політичної сцени. Вони були відомі як народовці або українофіли і їхні витоки зазвичай простежують від руської трійці та Маркіяна Шашкевича. Проте свій безпосередній початок вони беруть від товариства «Просвіта», заснованого у 1868 році, за рік після австро-угорського компромісу. Як і москофіли, українофіли вважали, що стара політика орієнтації русинського руху на імперський уряд вичерпала себе. Але шлях, запропонований українофілами, суттєво відрізнявся від ідеї їхніх опонентів – вони заявили, що Габсбурзькі русини справді становлять частину більшої нації, але не російської, імперської, а української. Українофіли конфліктували з церковною елітою, яка традиційно очолювала русинський рух і презентувала себе захисниками народних інтересів, звідси назва «народовці», що пристала до них. Галицькі народовці та їхнє видання стали природними союзниками українофілів Російської імперії. У 1873-му за допомогою подарунка від нащадка гетьмана Івана Скоропадського і Єлизавети Милорадович галицькі народовці заснували власне наукове товариство. Щоб підкреслити його зв'язки з Україною, яка перебувала під російським правлінням та всеукраїнську спрямованість і прагнення, товариство пізніше назвали на честь Тараса Шевченка. Київські українофіли допомагали галицьким колегам засновувати україномовні газети та журнали, які обслуговували обидві громади – Східну та Західну. Завдяки допомозі зі Сходу галицькі українофіли повільно, але впевнено, наступали на позиції москофілів. У середині 1880-х українофіли взяли під контроль русинські організації Буковини. Інтелектуальна підтримка з-під російської України виявилася важливим фактором у зростанні впливу українофілів в обох австрійських провінціях – Галичині та Буковині. Обидві гілки українського руху потребували одна одної і вигравали, кожна по-своєму, від цієї співпраці. Галицькі українці не залишилися у боргу та радикалізували мислення київських українофілів, допомігши їм уявити Україну за межами обіймів панросійського імперського проєкту. Україна увійшла в останнє десятиліття XIX століття розділеною австрійсько-російським кордоном, як і століття тому, під час поділів Польщі. Але тепер вона була об'єднаною у безпрецедентний спосіб. Ця нова єдність не базувалася на церкві. Поділ на православних та уніатів залишився, збігаючись з імперським кордоном – Після такого собі воз'єднання уніатів з російським православ'ям у 30-ті роки 19 століття. Єдність натомість походила від нового уявлення про націю. Концепція окремої русинської греко-католицької нації під правлінням Габсбургів, хоч і була зміцнена революційними подіями 1848 року, Проіснувало лише 20 років, не переживши трансформації імперії Габсбургів у дуалістичну монархію. З кінця 1860-х національний рух в імперії Габсбургів втратив церковну ексклюзивність. І русофіли, і українофіли наводили мости із православними братами по той бік кордону. У обох таборах. Уже не було сумнівів, що Габсбурзькі русини та романівські малороси – це частини однієї нації. Питання полягало лише в тому, якої – всеукраїнської чи всеросійської. Українські діячі з російського боку кордону, також поділені на прихильників панросійських та панукраїнських проєктів, намагалися відповісти на те саме запитання, що і їх колеги з Австро-Угорщини, були українці та росіяни одним народом чи ні? І у Австро-Угорщині, і в Російській імперії відповідь на це питання дасть нове покоління національних діячів, які з'являться на політичній сцені в останнє десятиліття ХІХ століття. Це буде епоха бурхливого промислового розвитку, урбанізації, поширення грамотності і масової політики. Розділ 16. Час змін У 1870 роки Джон Джеймс Юс, валізький підприємець, покинув береги Британії на чолі восьми кораблів. Їхній вантаж складався з металургійного обладнання, а серед пасажирів було близько 100 кваліфікованих шахтарів та металургів. Більшість із них, як і сам Юс, походили з Уельсу. Їхній пункт призначення розташовувався з степу біля річки Сіверський Донець на північ від Азовського моря. Основним завданням експедиції було будівництво металургійного заводу з повним циклом виробництва. Далі цитата. «Коли я почав ці роботи, я поставив своєю метою навчання російських робітників, які будуть працювати на цьому місці», – писав пізніше ЮС. Проєкт зайняв кілька років. За допомогою праці колишніх селян ЮС та його команда незабаром побудували не лише залізоплавильне та рейкове виробництво, а й велике місто навколо них». Це були початки Юзівки, нинішнього Донецька, головного центру Донбасу, Донецького індустріального басейну. Прибуття Юза ознаменувало початок нової ери в історії України. Наприкінці 19-го та на початку 20-го століття сталися істотні зрушення в економіці регіону, соціальній структурі і динаміці населення. Ці зміни зумовлені швидкою індустріалізацією, коли Східна та Південна Україна стала основним бенефіціаром економічного зростання та урбанізації, а також припливом російських селян, які забезпечили міста робочими руками і були основою промислового пролетаріату. Такі самі процеси відбувалися в Галичині, де нафтова індустрія розпочала європейську кар'єру у середині ХІХ століття. Стрімкі індустріалізація та урбанізація були спільними рисами європейської історії цього періоду, і Україна стала важливим учасником цих процесів. Вони змінили її економічний, соціальний та політичний ландшафт для наступних поколінь. У російській частині України перші зміни почалися у вересні 1854-го з висадження англійського та французького експедиційних корпусів у Криму. Вторгнення стало останнім актом у Кримській війні, яка почалася за рік раніше з конфлікту між Росією та Францією за контроль над християнськими святими місцями у Палестині. На кону було майбутнє занепалої Османської імперії і вплив великих держав на її величезні володіння. Британці та французи взяли в облогу Севастополь базу російського військового флоту, яку союзники розглядали як загрозу своїм інтересам у Середземномор'ї після тривалої облоги і військових операцій, що призвели до тяжких втрат з обох сторін. Катастрофічна атака легкої бригади у битві під Балаклавою приголомшила британську громадськість. Севастополь впав у вересні 1855-го. Падіння міста стало символом приниження у російській історичній пам'яті. Паризький мир, що офіційно завершив війну, Забороняв Російській імперії мати військово-морські бази в Севастополі або будь-де на узбережжі Чорного моря. Російські втрати в Кримській війні підштовхнули імперський уряд та суспільство до широкого самоаналізу. Як могла російська армія, яка завоювала Париж 1814 року за 40 років потому, зазнати поразки на території, яку вона вважала своєю? Смерть ослабленого імператора Миколи Першого у березні 1855-го зробила зміну політики уряду майже неминучою. Новий імператор Олександр ІІ розпочав амбітну програму реформ, що мали наздогнати Захід та модернізувати російське суспільство, економіку та армію. Під час війни на Чорному морі Росія мала переважно вітрильники, які протистояли британським та французьким пароплавом. Вона затопила кораблі свого Чорноморського флоту, щоб унеможливити вхід ворожих суден до Севастопольської гавані. Це все, на що міг спромогтися старий флот. Тепер їй був потрібен новий військово-морський флот. Потрібні були і залізниці, відсутність яких ускладнювала пересування військ, постачання озброєння та продовольства до місць, віддалених від центру імперії, таких як Крим. На сором для Петербурга першу залізницю в Криму побудували не росіяни, а британці після захоплення Севастополя, з'єднавши його з Балаклавою. Якщо Росія хотіла і далі утримувати Крим, їй потрібне було залізничне сполучення з півостровом та військово-морською базою. Уряд вирішив продати Аляску. Ще один віддалений регіон імперії, на думку урядовців, вразливий у разі британського вторгнення. Продати Сполученим Штатам. Кримські татари переселялися до Османської імперії, російський флот та фортифікації були зруйновані але Севастополь став популярним місцем паломництва та поклоніння новою святиною Російської імперії. Уряд затвердив план побудови залізниці між Москвою та Севастополем через Курськ і Харків. Але з грошима була проблема. У скарбниці їх бракувало, а придушення росіянами польського повстання у 1863-му викликало реакцію, що нагадувала міжнародні санкції пізнішої епохи. Французький уряд переконав Джеймса Майера де Ротшильда, основного фінансиста залізничного будівництва у Франції, припинити кредитування Росії, у той час як британські компанії, що були готові до будівництва залізниці, не могли зібрати достатньо коштів серед банкірів лондонського «Сіті», Будівництво лінії Москва-Севастополь було відкладено до 1870-х. Але ідея будівництва залізниць на півдні України міцно затвердилася у свідомості російського уряду військових та ділових кіл. Перша збудована залізниця була набагато скромнішою, ніж та, що зв'яже Москву та Севастополь. Вона з'єднала Одесу на узбережжі Чорного моря, на північний захід від Криму з містечком Балта на Поділлі. Ця нова залізниця була збудована 1865 року за 4 роки після спорудження залізничної колії, що сполучала Львів із Перемишлем, Краковом та Відним. На відміну від Львівського, Одеська залізниця не мала нічого спільного з політикою, стратегією чи управлінням. Її сенс існування починався і закінчувався економікою. У середині ХІХ століття Україна забезпечувала 75% всього експорту Російської імперії. Часи сибірського хутра як головного предмета експорту вже минули. А епоха сибірської нафти і газу ще не настала. Тому прогалини в імперському бюджеті заповнювалися українським збіжжям. Поділля було одним із головних районів виробництва зернових в імперії. А Одеса, заснована у 1794 році на місці колишнього ногайського поселення, стала головною брамою, що відкривала імперії шлях на європейські ринки. Імперія потерпала від безгрошів'я та прагнула збільшити експорт, що вимагало спорудження залізниці і, у свою чергу, грошей на будівництво. Одеський губернатор розірвав це зачароване коло, запропонувавши використати солдатів російської армії. Примусова праця розв'язала цю проблему не вперше і не в останнє за тривалою історією імперії. Лінія Одеса-Балта планувалася як перша секція залізниці, що мала зв'язати Одесу з Москвою. Вона повинна була пройти через Київ, сполучивши правобережжя та його бунтівну шляхту з серцем імперії і таким чином зменшити вплив Варшави. Але в цьому плані було мало сенсу з погляду економіки. Експорт із Києва та лісової зони на північ від нього був незначним – Тож імперські стратеги, які мріяли про політичну інтеграцію імперії, програли битву бізнесовому лобі. Залізниця пішла не на Київ, а на Полтаву і Харків, звідки пізніше була долучена до лінії Москва-Севастополь. Останню збудували у 1875-му після тривалих затримок. Лінія Москва-Севастополь відіграла важливу роль у будівництві нового російського флоту у Севастополі. 1871 року, після поразки Франції у франко-пруській війні, російська імперія повернула собі право на військово-морський флот на Чорному морі. Але головне значення ця лінія мала в економіці та культурі. З економічної точки зору вона сприяла регіональній торгівлі та розвитку економіки східних та південних регіонів України. У культурному плані вона пов'язала Крим із центром імперії в спосіб, що раніше був неможливим, сприяючи російській культурній колонізації півострова. На кінець XIX століття Ялта, що спочатку була маленьким рибальським селищем на Чорноморському узбережжі, стала літньою столицею імперії. Імператор та його сім'я збудували дивовижні палаци на Кримському узбережжі і підтримували спорудження православних храмів та монастирів. Крім царя та імперської сім'ї, літні місяці в Криму проводили численні придворні чиновники вищої та середньої ланки і, не в останню чергу, письменники та художники. Антон Чехов, який мав скромний будинок у Ялті, розповів про досвід російських відвідувачів цього кримського курорту в оповіданні «Дама з собачкой». Російська аристократія зробила Крим частиною свого розкішного імперського дому, а культурна еліта – частиною російського культурного престолу. 1894 року, коли цар Олександр III помер у Лівадійському палаці неподалік від Ялти, його тіло доправили кіньми до Ялти, звідти на судні до Севастополя і вже звідти залізницею до Санкт-Петербурга. До моменту його смерті залізниці оплили всю Україну, зв'язавши Одесу з Полтавою, Карковом та Києвом, а також із Москвою та Санкт-Петербургом. З Одеси можна було також сісти на поїзд до Львова, а Київ був пов'язаний зі Львовом та Варшавою. Перша лінія Одеса-Балта була лише 213 кілометрів завдовжки. Станом на 1914 рік загальна довжина всіх залізниць України перевищила 16 тисяч кілометрів. Залізниці сприяли економічному розвитку, збільшенню мобільності і ламали старі політичні, економічні та культурні кордони. Ніде ці зміни не були такими глибокими, як у новітніх володіннях імперії степових регіонах України. Степові землі, що на них колись претендували кочовики, перейшли у 19 столітті під контроль дворянства. І зажили слави як житниці Європи. Регіон гостро відчував брак людей, здатних обробляти цілину. Чичиков, герой Мертвих душ Гоголя, намагався розв'язати проблему, продаючи душі померлих селян уряду і, так би мовити, перевозячи їх до Херсонської губернії. Але на практиці небагато душ та багато землі означали заможних селян, і ніде в імперії не було селян, які були б забезпечені так добре, як на півдні України. На порозі ХХ століття пересічне селянське землеволодіння у Таврійській губернії, що включало Крим та степові землі на північ від півострова, мало 17 десятин на сім'ю порівняно із чотирма десятинами на Поділлі і Волині. Багатовікова межа між осілими лісостеповими районами і кочовим півднем, підкреслена християнсько-мусульманським поділом та османсько-польсько-російським кордоном, повільно відходила у минуле. Залізниці пов'язали зернові райони на півночі з Чорноморськими портами на півдні – Тим самим, відкривши українським виробникам збіжжя дорогу до Середземного моря та багатьох європейських ринків. Торгові шляхи по Дніпру, Дністру та Дону, що перебували під загрозою атак кочовиків, переважну частину української історії, тепер були безпечні і робили внесок в економічне відродження краю. Торговий шлях від Дніпра до Чорного моря – навколо якого вікінги побудували Київську державу, тепер успішно використовував свій потенціал, маючи, однак, єдину логістичну перешкоду – Дніпровські пороги. Будівництво залізниць сприяло швидким темпам урбанізації. Зростання міст було загальним явищем в Україні. На початку ХХ століття Київ став третім за розміром містом Російської імперії. Його населення зросло з 25 тисяч на початку 1830-х до 250 у 1900-му. Однак навіть це неймовірне зростання блідло на тлі того, що відбувалося на півдні. Населення Одеси зросло з 25 тисяч мешканців у 1814-му до 450 тисяч у 1900-му. Зростання міст дебільшого стало наслідком індустріалізації, і тут південь також був попереду. Приклад міста Юзівки, чиє населення збільшилося в понад 5 разів за десятиліття, що передувало 1897 року, а за наступні два десятиліття зросло більш ніж удвічі, сягнувши 70 тисяч станом на революційний 1917 що підкреслює тісний зв'язок між індустріалізацією та урбанізацією в Південно-Східній Україні. Історія Юзівки почалася в Лондоні 1868 року. Того року успішний 53-річний підприємець, винахідник, та керівник Millwall Iron Works Company Джон Джеймс Юс, про чий від'їзд із Британії йшлося на початку розділу, вирішив зробити крутий поворот у житті. Після шоку від Кримської війни уряд Росії був зайнятий зміцненням підступів до імперії з моря та суходолу. Під час війни британський та французький флот бомбардували Кронштадт, Острівну фортецю, що захищала Санкт-Петербург з боку Балтійського моря. Для зміцнення оборонних споруд на випадок можливого британського нападу російський уряд, за іронію долі, звернувся до Millwall Iron Works Company. Переговори проводив не хто інший, як генерал Едуард Тотлебен, герой оборони Севастополя. Юс вирушив до Санкт-Петербурга, щоб домовитись про проєкт. Там росіяни запропонували йому концесію на створення металургійного заводу на півдні імперії. Юс прийняв виклик. Прибувши до Приазовських степів, Валлієц та його партія облаштувалися на хуторі Овечому – маленькому поселенні, заснованому запорізькими козаками ще у XVII столітті. Але Юза навряд чи цікавило козацьке минуле регіону. Він купив цю землю і приїхав до Овечого з однієї простої причини. За чотири роки до цього імперські інженери визнали цю територію ідеальним місцем для майбутнього металургійного виробництва. Бо в безпосередній близькості були розташовані залізна руда, вугілля та вода. Уряд намагався звести в цьому місці завод, але не вдало, бо бракувало досвіду в будівництві та запуску металургійного заводу. Юзу вистачило кваліфікації в обох галузях і у січні 1872-го його новозбудований металургійний завод запустив перший чавун. Протягом 1870-х років Юз запустив нові домені печі. Завод забезпечував робочими місцями близько 1800 тисячі чоловік, ставши найбільшим виробником металу в імперії. Місце, де жили робітники, стало відомим як Юзівка за іменем засновника. Це Сталеве та Шахтерське містечко буде переименоване на Сталіне у 1924 та на Донецьк у 1961. -му. Юс був не єдиним іноземцем, який приїхав до України. Сотні кваліфікованих робітників прибули до українських степів із Британії, Франції та Бельгії. Вони йшли вслід за мільйонами франків та фунтів, що були переведені до цього регіону з їхніх рідних країн. Капітал, що трансформував український південь, забезпечили здебільшого французькі, британські та бельгійські банкіри. У перше десятиліття ХХ століття іноземні компанії виробляли більше ніж 50% усієї української сталі, понад 60% чавуну, 70% вугілля та 100% машинобудівної продукції. Російські компанії були обмежені в капіталі і ноу-хау, які застосовували здебільшого в розробленні промислового потенціалу Москви та Санкт-Петербурга. Лише один ресурс імперія постачала в майже необмежених кількостях – некваліфіковану працю. Поліпшення санітарних умов і технологічних досягнень призвело до того, що стало виживати більше немовлят, і ті, хто вижили, жили довше. Збільшення сільського населення означало зменшення кількості землі на один двір. Відносне перенаселення стало серйозною проблемою в селах України та Росії в найближче десятиліття – Після звільнення селян промислова революція, що прибула до імперії з великим запізненням, означала, що ці, так би мовити, надлишки населення тепер можуть попрямувати до міст, які саме зростали. І з 1870-х років робітничі поселення, що швидко розвивалися на півдні України, стали магнітами для сотень тисяч селян, які залишали збіднілі села. Більшість приходила до регіону з південних губерній Росії, де ґрунт був набагато менш продуктивним, ніж в Україні, а земельний голод – більш вираженим. Серед російських селян, яких приваблювала доступна у Юзівці робота, що була небезпечною, але добре оплачуваною за стандартами того часу, був молодий Микита Хрущов. 1908 року в 14 років він вирушив із російського села Калинівка, розташованого приблизно за 64 кілометра на південний схід від козацької столиці Глухова, щоб приєднатися до родини у Юзівці. Його батько Сергій працював сезонним робітником на залізниці в районі Юзівки, перш ніж перевіз туди сім'ю і перейшов на шахту. Він ніколи не полишив, але й не здійснив мрію накопичити достатньо грошей, щоб купити коня та повернутися у Калинівку. Його син, який не мав таких мрій, вибрав міське життя та став механіком на шахті перед тим, як приєднатися до більшовицької партії всередині 1917 року та зробити карколомну політичну кар'єру – він був керівником Радянського Союзу під час запуску «Супутника» 1957 і «Карибської кризи» 1962 Микита Хрущов був не єдиним майбутнім радянським лідером, чия сім'я залишила село в Росії, щоб скористатися з промислового буму на півдні України. За кілька років до Хрущових Ілля Брежнєв Батько Леоніда Брежнева, сучасника Хрущова та його наступника на посаді керівника Радянського Союзу, переїхав до українського промислового міста Кам'янське. Леонід народився в цьому сталеливарному містечку 1906 року. Хрущови та Брежнєви взяли участь у великій міграції російських селян на південь України, що призвели до зниження частки етнічних українців у містах. 1897-го під час першого всеросійського перепису населення в українських губерніях імперії мешкало приблизно 17 мільйонів українців та 3 мільйони росіян, співвідношення майже 6 до 1. Але в містах їхня кількість була приблизно на одному рівні – трохи більше, ніж 1 мільйон росіян і трохи менш, ніж 1 мільйон українців. У великих містах та промислових центрах росіяни становили більшість. Їх налічувалося понад 60% у Харкові, понад 50% у Києві та майже 50% в Одесі. Невелика кількість українців належала до підприємницького класу, головним чином у Центральній Україні, де у другій половині 19 століття розвиток цукрової промисловості, залежний від місцевого виробництва цукрових буряків, дав прибутки низці українських підприємців, особливо родині Симиренків. Один з її членів, Платон Семеренко, підтримував Шевченка після повернення із заслання та профінансував видання його «Кобзаря». Сьогодні це прізвище відоме здебільшого завдяки сорту яблук «Ренет Семеренка», названому на честь Платонового сина Лева, який займався селекцією фруктів. Семеренки були радше винятком, ніж правилом – Російські, польські та єврейські підприємці перевершували українців великими пробудками. Із початком швидкої індустріалізації та урбанізації етнічні дисбаланси далися в знаки і в індустріальному робітничому класі, який був переважно російським. Єврейські ремісники опановували дрібну торгівлю – коли перебралися з маленьких містечок колишньої Польської України до великих центрів на Сході та Півдні. Харків на Сході був за межами смуги осілості – області, де дозволяли селитися євреям, але решта України, зокрема міста Одеса та Катеринослав, були закриті для євреїв. Вони сягали від 12 до 14 відсотків усього населення Поділля, Волині та Південної України, але становили більшість у маленьких містечках та складали помітні громади у великих містах. Євреї становили 37% громадян Одеси та були третьою за величиною етнічною групою Катеринослава. Чому українці переважно залишилися – осторонь від процесів урбанізації та індустріалізації, хоча становили етнічну більшість населення країни. Для розуміння цієї ситуації корисно знову звернутися до історій Хрущових та Брежнєвих. Обидві родини потрапили на південь України з російської Курської губернії, де у другій половині 19 століття розмір середнього селянського землеволодіння не перевищував – Три десятини. Згадані родини переїхали до Катеринославської губернії, де ця цифра становила 11 десятин, а земля, один із найбагатших у світі чорноземів, була більш родючою, ніж на Курщині. Як я зазначав вище, місцеві селяни жили краще, ніж їхні колеги будь-де в імперії. Вони воліли і часто могли собі дозволити залишатися вдома. За скрутних умов, багато хто з них радше погодився переселитись у степи на сході імперії для того, щоб займатися сільським господарством, ніж переїхати до найближчого металургійного чи шахтарського містечка та працювати у виснажливих умовах промисловості початку ХХ століття. Це стосувалося, зокрема, селян із центральних та північних губерні України, таких як Чернігівська, де середній розмір – Землеволодіння на сім'ю не перевищував семи десятин доволі бідної землі. Родинна історія іншого радянського лідера Михайла Горбачова дає змогу зазирнути в цю частину історії переселенців-українців. На початку 20-го століття дід Горбачова з боку матері Пантелеймон Гопкало переїхав із Чернігівської губернії до степів Ставропольського краю, де 1934 року народився сам Горбачов. Умови у Ставрополі та на Північному Кавказі були настільки близькі до України, наскільки можна було уявити в обставинах того часу. Багато українських селян, не бажаючи переїздити до міста і шукаючи вільної землі, мігрували набагато далі, аж до російського далекого Сходу. За два десятиліття до початку Першої світової війни більш ніж півтора мільйона українців оселилися на південних та східних кордонах Росії, де ще була доступна земля. Селянська міграція, спричинена земельним голодом, була насправді всеукраїнським явищем – яке в австрійських Галичині, Буковині та Закарпатті відчувалося навіть сильніше, ніж у Російській імперії. На початку ХХ століття середній розмір земельного наділу у Східній Галичині дорівнював 6 акрам, на три акри менше, ніж у найбільш переселеній Українській Волинській губернії з російського боку кордону. Крім того, земля в Карпатах зазвичай була менш продуктивною, ніж на Волині та Поділлі. Селяни масово залишали регіон. Далі цитата: "Ця земля не годна колько народу здержити, та й кілька біді витримати", говорить персонаж новели "Кам'яний хрест" яку написав галицький український письменник Василь Стефаник 1899-го під враженням від масового виїзду галицьких селян до Північної Америки. Тільки в рідному селі Стефаника 500 селян залишили домівки у пошуках кращого життя. До 1914 року з Австро-Угорщиною попрощалися близько 600 тисяч українців. Вони виїздили до Пенсильванії та Нью-Джерсі в США, де українські мігранти працювали на шахтах та заводах, і до провінцій Манітоба, Саскачеван та Альберта в Канаді, де селяни отримували землю і селилися у преріях. Українці були не єдиною групою, яка шукала кращого життя в Північній Америці. Євреї з маленьких містечок Галичини Буковини часто випереджали їх. У десятиліття, що передували першій світовій війні, близько 350 тисяч євреїв покинули Галичину заради Сполучених Штатів. Причина була проста – як і селяни, городяни мали примарне економічне майбутнє у східних провінціях Австро-Угорщини. Емігранти усіх національностей та віросповідань зробили чималий внесок у економіку та культуру нових батьківщин. Серед галичан, які емігрували до США, були предки багатьох голівудських зірок та естрадних знаменитостей, зокрема батьки українці Джека Паланса. Галагнюка та єврейській дідусі бабуся Барбари Стрейзенд, батьки Рамона, Романа, Гнатишина, генерал-губернатора Канади у 1990-1995 роках, що походили з Буковини, а батьки зірки Поп-Арто Енді Воргола з Лемківщини. Галичина була найбіднішою провінцією імперії, і цю ситуацію відверто засуджував у книжці злидні Галичини, 1888-го, Станіслав Щепановський, польський підприємець і депутат австрійського та місцевого парламентів. Порівнюючи продуктивність праці та споживання з рештою Європи, Щепановський писав, що продуктивність праці мешканця Галичини. Становила одну чверть продуктивності пересічного європейця, а харчування – половину. Індустріалізація не обійшла Галичину повністю, проте і не сприяла помітному поліпшенню економічного становища або добробуту населення. Нафта, що виходила на поверхню біля міст Дрогобич і Борислав з незапам'ятних часів, довго не давала місцевим мешканцям нічого, крім неприємностей. І лише у середині ХІХ століття смердючу чорну речовину почали спершу використовувати місцеві фармацевти, які навчалися добувати газ. Першими вигоду від нового відкриття здобули лікарі та пацієнти Львівського головного шпиталю. У 1853 році шпиталь став першою громадянською установою у світі, де для освітлення використовували лише нафтові лампи. Щепановський був серед перших підприємців, кому вдалося розбагатіти на галицькій нафті, застосувавши парові бури. Ідеаліст і польський патріот та державник за переконанням, він дбав про охорону здоров'я своїх робітників, багато з яких були польськими мігрантами, та намагався поліпшити їхні становища, але зрештою збанкрутував. Бізнес і національне будівництво не обов'язково йшли пліч-опліч у Австрійській Галичині. В останні десятиліття ХІХ століття до регіону перебралися британські, бельгійські та німецькі компанії, які використовували метод глибокого буріння. Уперше запроваджений канадським інженером та підприємцем Вільямом Генрі МакГоварді. Нове керівництво витіснило дрібних підприємців, багато з яких були євреями. Некваліфікована праця українських та польських селян перші становили до половини робочої сили, останні – близько третини, виявилися непотрібною. До 1910 року видобуток нафти зріс до 2 мільйонів тонн, що становило близько 4% світового виробництва. Найбільшими виробниками тоді були Росія та США. Нафта принесла до регіону більше грошей і можливостей для здобуття освіти. У Бориславі відкрилося професійне училище. Ряд будинків, споруджених у ті часи, ще й досі стоять, нагадуючи туристам, про старі, добрі часи. Але загалом нафтовий бум майже не вплинув на економічну ситуацію у регіоні. Населення Борислава, що розташовувався в центрі виробництва, протягом другої половини ХІХ століття потроїлося і сягнуло 12,5 тисяч мешканців. Так само зросло і населення усього нафтопромислового регіону, сягнувши 42 тисяч осіб. Але це було краплею в морі, якщо взяти Галичину загалом. Населення Львова, що був центром провінції, між 1870 та 1910 роками зросло приблизно від 50 до 200 тисяч мешканців. Це здається неймовірним, але тільки якщо не порівнювати з впливом економічного розвитку на міста Дніпрянської України у той самий період. Населення Катеринослава, розташованого в центрі металургійного буму, збільшилося в 11 разів. Трохи більше, ніж за 50 років, сягнувши 220 тисяч людей. Найбільшим містом була Одеса із 670 тисячами мешканців. За нею йшов Київ, де проживало 630 тисяч. Ця цифра являла собою майже десятикратне збільшення населення Києва із середини ХІХ століття. Незважаючи на відмінності в рівнях індустріалізації та урбанізації в російських та австрійсько-угорських провінціях України, обидві частини країни наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття зазнали серйозної економічної та соціальної трансформації. Дедалі швидший рух капіталу, товарів, людей, а також ідей та інформації ознаменував народження сучасного суспільства. Новий поділ праці змінив вагу та впливи традиційних соціальних груп і сприяв створенню нових, зокрема промислового робітничого класу, призвівши до економічного піднесення одних регіонів та занепаду інших. Серед бенефіціарів цих змін був український південь з його міжнародною торгівлею, що стрімко розвивалася та спрямовувалася через Чорноморські порти і промисловою базою, що так само швидко зростала. Новий економічний і культурний кордон змінив старий, що відокремлював аграрні північ та центр України від кочового півдня. Тепер Південна Україна стала промисловим та сільськогосподарським двигуном країни. Її сільське населення пам'ятало часи запорозьких козаків, мало зазнало кріпацтва і було заможнішим, ніж у решті країни. Відкриття покладів залізної руди та вугілля перетворило регіон на район промислового буму. Розвинувшись під контролем російської адміністрації, маючи більш етнічно та релігійно розмаїтне населення, ніж північні райони та найвищі темпи урбанізації в Україні, цей регіон проведе країну у вир політичних, соціальних та культурних змін 20-го століття. Розділ 17. Незавершена революція Холодного зимового ранку у неділю 9 січня 1905 року близько 20 тисяч робітників з сім'ями почали ходу від околиць Санкт-Петербурга до центру міста. Демонстрацію очолював Георгій Гапон, 35-річний уроженець Полтавської губернії та випускник санкт Петербурзької духовної академії. Люди в перших рядах несли портрет імператора Миколи II разом із церковними хоругвами та іконами. Натовп співав релігійні пісні, промовляв молитви за царя. Робітники хотіли подати цареві петицію, підготовлену Гапоном – із закликами до государя захистити їх від зловживань з боку начальства. Головні заводи Санкт-Петербурга страйкували, але їхні власники відмовлялися задовольняти вимоги робітників, що включали і запровадження восьмогодинного робочого дня. Промислова революція створила новий соціальний феномен – робітничий клас, який тепер звертався до царя із закликом визнати основні права робітників. «Ми не просили багато, ми хотіли тільки того, без чого в нас немає життя, а є лише тяжка праця і постійні страждання», – писав Гапон. Але в петиції були і політичні вимоги, головною з яких були вибори до установчих зборів. В в царя публічно вимагали Конституцію у грудні 1825 року. Тоді режим розгромив повстання офіцерів, пізніше відомих як декабристів, за допомогою артилерії. Цар і уряд вважали, що повинні знову виявити готовність вжити силу і не повторити помилки Людовика XVI, чия нерішучість, на їхню думку, коштувала йому життя і трону під час Французької революції. Коли демонстранти підійшли до царського зимового палацу, будівля, де зараз розміщений ермітаж, військові відкрили вогонь, убивши більш ніж сотню і поранивши понад 500 осіб. Отець Гапон вижив, але вже ніколи не молився за царя та не сподівався на його захист. У зверненні, написаному тої ж ночі, він назвав царя «звіром». Гапон також закликав до відплати, далі цитата, «То помстимося ж, браття, проклятому народом цареві, усьому його зміїному царському поріддю, його міністрам і всім грабіжникам нещасної російської землі». Повної відплати доведеться чекати ще 13 років. Більшовики розстріляють Миколу II та його родину у липні 1918-го. Але революція, якої сподівалося уникнути царське оточення, почалася одразу. Вона вела всю імперію, зокрема і українські губернії, у нову еру добу масової політики, що означала створення політичних партій, парламентські вибори виборче право для чоловіків іде далі більшу залежність уряду від підтримки націоналістів. До України революція прийшла за три дні після подій «Кривавої неділі» у Санкт-Петербурзі. У середу 12 січня робітники Південно-Російського машинобудівного заводу в Києві почали страйк. Невдовзі до них долучилися металурги Катеринославля, Юзівки та решти Донбасу. Тепер полум'я-класової війни охопило область, де в попередні 15 років відбувався економічний бум. Якщо до січня 1905 року робітники просили лише кращих умов, більшої платні і восьмигодинного робочого дня, то тепер вони підкріплювали вимоги страйками, демонстраціями та відкритим спротивом владі. А коли справа дійшла до опору, перенаселене та зубожіле село не відставало від міста. Селяни почали із вирубування лісів, що належали поміщикам, і перейшли до нападів на дворянські маєтки. Сталося понад 300 таких нападів, найбільше на колишніх козацьких землях Лівобережжя. Селяни очікували, що цар видасть маніфест і передасть їм поміщицькі землі. Однак цього так і не сталося. Натомість уряд кинув проти бунтівників армію і у грудні 1905-го на батьківщині Миколи Гоголя у селі Великі Сорочинці Полтавської губернії було вбито 63 селянина. Трагедія у Великих Сорочинцях була аж ніяк не винятком. Улітку 1905 року уряд почав втрачати підтримку людей з рушницями – солдатів та моряків, більшість яких були колишніми селянами. У червні вибухнуло повстання на панцернику Потьомкін у складі Чорноморського флоту. Більшість цього лідерів та учасників становили матроси, набрані з України. Повстання було заплановано на жовтень – але почалося у червні 1905-го, коли матроси збунтувалися через борщ із гнилим м'ясом. Унтер-офіцер Григорій Ваколенчук із Житомирщини звернувся до товаришів за деякими свідченнями українською зі словами «Та доки ж ми будемо рабами?». Після того, як старший офіцер застрелив Ваколенчука, Керівництво повстанням перейшло до Опанаса Матюшенка, 26-річного матроса із Харківщини. Повстанці вбили командирів, здійняли червоний прапор і попрямували з відкритого моря до Одеси, де підтримали страйк робітників, що відбувався в місті. Прибуття панцерника із тілом Ваколончука спровокувало нові протести заворушення та сутички з поліцією. Підрозділи російських козаків заблокували доступ з міста до порту. Зокрема, знамениті потьомкінські сходи зображені як місце масових вбивств та драматичних подій у класичному фільмі Сергія Ейзенштейна «Панцерник потьомкін» 1925-го. Немає жодних підтверджень того, що хтось загинув на сходах, але по місту поліція – та армійські підрозділи розстріляли сотні людей. Пансерник зрештою залишив Одесу, уникнувши зіткнення із флотилією лояльною до режиму і попрямував до Румунії, де повстанці здалися владі. Їхній лідер Матюшенко провів деякий час у Європі та Сполучених Штатах, а потім повернувся до Одеси, щоб продовжувати революційну боротьбу. Його заарештували, засудили та стратили в Севастополі на морській базі Потьомкіна. На час страти Матюшенко, який став символом революції, але відмовився приєднатися до будь-якої політичної партії, було 28 років. У жовтні 1905 року хвиля страйків сягнула піка. Усю імперію паралізував страйк залізничників. Працівники основних залізничних вузлів України – Києва, Харкова, Катеринослава – припинили роботу. До середини жовтня кинули роботу 120 тисяч робітників України та близько 2 мільйонів робітників в усій імперії. Тоді імператор Микола II змінив тактику і запропонував повсталим підданим важливу поступку. У маніфесті, виданому 17 жовтня, він дарував основні громадянські права, зокрема свободу совісті, слова, зібрань та об'єднань. Його указ запроваджував загальне виборче право для чоловіків і передбачав проведення виборів до Думи, першого російського парламенту, що забезпечили представництво всіх верств суспільства. Цар обіцяв не приймати жодних нових законів без схвалення думи. Абсолютна монархія опинилася на межі перетворення на конституційну. Ліберальна інтелігенція з радістю зустріла маніфест. Серед тих, хто стояв у радісних юрбах, що заповнили вулиці Великих міст України після видання маніфесту, були і євреї. Консервативні прихильники монархії вважали євреїв тісно пов'язаними із революцією. Вони також звинувачували їх у всіх лихах, які звалилися на місцеве населення із початком індустріалізації та урбанізації. У багатьох українських містах святкування завершилося погромами. Погроми не були чимось новим для України або смуги осілості загалом, яка включала колишні провінції Речі Посполитої та Український південь. Перша велика хвиля прокотилася 1881-го після вбивства царя Олександра II. Євреїв звинуватили в його смерті. У нинішній Молдові погром 1903 року у Кишеневі – Тривав три дні і ночі та забрав життя 49 людей, здійнявши шум в американській пресі та спричинивши нову хвилю єврейської еміграції. Але погроми минулого блідли проти того, що відбувалося 1905 -го. У жовтні від погромів у Києві, Катеринославлі та Одесі загинули сотні людей. Тисячі людей отримали поранення, були зруйновані десятки тисяч єврейських осель та підприємств. У Києві погром розпочався після демонстрації, що була одночасно і святкуванням перемоги, і засудженням маніфесту 17 жовтня як окозамилювання з боку режиму. Коли демонстранти напали на міську тюрму, звільнивши політичних в'язнів, осквернили пам'ятник Миколи І перед Київським університетом, зняли імперську символіку з фасаду будівлі університету, знищили російські імперські прапори, замінили їх на червоні і закликали до повішення імператора. Консервативна громадська звинуватила у всьому євреїв. Наступної ночі банди робітників-мігрантів, православних фанатиків і відвертих злочинців почали нападати на євреїв та їхню власність. Далі цитата «Ось ваша свобода, ваша конституція і революція, ваша корона і портрет нашого царя», кричав один із нападників. Було вбито 27 людей, близько 300 поранено і зруйновано близько 1800 єврейських будинків та підприємств. На Хрещатику, головній вулиці Києва, лише одна із 28 єврейських крамниць уникла руйнування. Переживши погром, один із найвідоміших єврейських авторів ХХ століття Шолом Алехем покинув місто та країну, емігрувавши до далекого Нью-Йорка. Очікування погрому стало головною темою в його останньому оповіданні про тев'є молочника. Ця тема також є в тих його творах, на основі яких створено класичний бродвейський м'юзикл Скрипаль на даху». І в оповіданні, і в м'юзиклі «Міський поліціянт симпатизує євреям». Це було правдою щодо окремих поліціянтів, але багато з них зайняли вичікувальну позицію під час погромів, заохочуючи насильство. Саме так схоже було і у Києві. Коли поліція вжила заходів проти винних у погромі, він тривав уже три дні. Київський погром багато в чому був типовою картиною того, що відбувалося в інших великих містах України. Злочинцями зазвичай були робітники, недавні переселенці зі збіднілих сіл Росії і меншою мірою України, які змагалися з євреями за роботу і відчували себе визискуваними та дискримінованими з боку міської та заводської адміністрації і підприємців. Євреїв вони вважали легкою здобиччю та, так би мовити, законною мішенню. Нападаючи на них, зловмисники могли виявити і захистити справжню російську самосвідомість та вірність імперським принципам самодержавства, православ'я та народності. Українські селяни долучалися до грабунку будинків у маленьких містечках та на околицях великих міст. Ці злочинці тепер вільно нападали на будинки, яких вони до цього б не зачепили. Незважаючи на те, що просто люд – пов'язував революцію з євреями, юрбами, які схвалювали царський маніфест і вважали його недостатнім, керували діячі з низки політичних партій, серед яких далеко не всі мали єврейське походження. Більшовики Володимира Леніна, представники радикального крила російської соціал-демократичної робітничої партії, були в авангарді робітничих страйків та демонстрацій. Вони засуджували маніфест. Ця партія прагнула скинути режим за допомогою загальноїмперського страйку та повстання. Меншовики, представники іншого напрямку тієї ж партії, опиралися диктату Леніна і вели власну пропаганду. Також дуже активною була російська партія соціалістів-революціонерів, яка ще до революції заснувала осередки в Харкові, Житомирі, Чернігові та інших великих містах України. Багато євреїв приєдналися до соціал-демократів і до меншевиків, і до більшовиків, але також мали власні політичні партії. Одним із найактивніших у подіях 1905 року був Бунт – соціалістична партія, що представляла єврейських робітників та ремісників. У той час, як участь євреїв у революції, найчастіше під прапорами Бунду, вказувала на важливість національних та релігійних меншин у революційній боротьбі, що насувалося, головні всеросійські партії відмовилися робити будь-які великі поступки національностям імперії. Лідери Бунду були серед організаторів Російської соціал-демократичної робітничої партії, але вийшли з її складу, що Ленін поставив під сумнів автономний статус їхньої організації та її виключне право представляти інтереси єврейських робітників. Більшовики та соціал-демократи загалом вірили в єдиний і неподільний робітничий рух, а також у єдину та неподільну Російську імперію. Соціалісти-революціонери поводилися гучніше, визнаючи важливість культурної автономії та демонструючи готовність розглядати федеральний устрій російської держави. Але цих поступок було недостатньо, щоб отримати національні меншини імперії від створення власних політичних партій. Українці по обидва боки російсько-австрійського кордону займалися формуванням політичних партій із 1890-х років. Це був період, коли політичні сили всієї Європи перейшли до етапу партійного будівництва, вийшовши на вулицю, щоб організувати маси на підтримку своїх політичних гасел. На українських землях у складі Російської імперії Перша політична партія була створена 1900 року. Її мобілізаційний етап розпочався у Харкові. Група місцевих студентів, які відмовилися долучитися до загальноросійських партій і прагнули об'єднати соціалістичні та націоналістичні ідеї, створила самостійну революційну українську партію. Активісти створили мережу осередків Україні і почали працювати серед селян, закликаючи їх до повстання. Вони також прийняли програму, викладену у брошурі під назвою «Самостійна Україна», написаній харківським юристом Миколою Міхновським і виданій у Галичині. Так була створена перша українська політична партія в Російській імперії, яка оголосила головною метою здобуття незалежності України. Далі цитата. «П'ятий акт великої історичної трагедії, званої боротьбою націй, вже почався і закінчення наближається», писав Міхновський, майже прогнозуючи катастрофи прийдешньої світової війни. Він припускав, що вихід з цього жахливого протистояння між великими державами, далі дослівно, показали нації, що вже повстали проти чужого панування, у якій би формі політичного верховенства воно не виявлялося. Він продовжував, «Ми визнаємо, що наш нарід теж перебуває у становищі зрабованої нації». Далі Міхновський оголошував мету українського національного визволення і як юрист наводив правові та історичні аргументи для скасування російсько-української угоди, укладеної 1645 року Богданом Хмельницьким. Міхновський стверджував, що Росія порушила її умови, зазіхнувши на права та привілеї, надані козацьким старшинам у дні Хмельницького. Схожі аргументи використовували ще гетьман Іван Виговський та Іван Мазепа у 17 столітті та на початку 18-го. Однак на відміну від них, Міхновський закликав співвітчизників здобути повну незалежність, а не визнати польський чи шведський протекторат. Ця брошура стала поворотним моментом в українській політичній думці Російської імперії – Її затвердження як програми першої української політичної партії сприяло зростанню популярності ідеалів незалежності. Але невдовзі в партії стався розкол через питання, чому віддавати пріоритет – націоналізму чи соціалізму. Теза Міхновського про майбутню незалежність України відійшла на другий план. До неї повернулися у січні 1918 року в полум'ї іншої революції. Під час революції 1905-го більшість українських політиків прагнули автономії у, так би мовити, звільненій демократичній та федеративній Росії, а не повної незалежності. Свідченням цих настроїв у суспільстві був успіх спілки соціал-демократичної партії, що виникла з революційної української партії Міхновського – але була багатоетнічною за складом і мала тісні зв'язки з російськими соціал-демократами та єврейським бундом. У квітні 1995 року в спілці налічувалося близько 7 тисяч членів. Такий успіх був почасти зумовлений її статусом регіональної філії російської соціал-демократії. Жовтневий маніфест стимулював подальші зміни в українському політичному ландшафті. Монархістська партія із назвою «Союз» 17 жовтня була заснована на підтримку цього маніфесту. У жовтні сформувалася Ліберальна Конституційно-демократична партія, а після неї у листопаді – Націоналістичний та Антисемітський Союз Російського народу. Українська політична сцена тепер була поділена на три головні напрямки – соціалісти та соціал-демократи, представлені спілкою та низкою всеросійських партій і гуртків. Ліберальна українофільська інтелігенція здебільшого об'єднана в утворення з дещо оманливою назвою Українська радикально-демократична партія, яка співпрацювала з російськими конституційними демократами і спадкоємці малоросійського напрямку, що утворили ядро таких монархістських організацій, як Союз російського народу. Усі три табори тією мірою, якою вони були пов'язані з українським національним питанням, вбачали своє коріння в українському культурному відродженні 1830-1840 років і вважали попередником Тараса Шевченка. Ніхто з них не розглядав його як петербурзького художника та інтелектуала. Усі думали про нього як про народного поета з козацькими вусами, одягненого у селянських кожух. Шевченко був їхнім квитком до селянських мас, і в добу масової політики цей квиток міг стати виграшним. Проте лише один табір «Українські ліберали» звертався до мас мовою Шевченка – Революція 1905-го нарешті дозволила їм зробити це після 40 років обмежень. Злам стався у лютому 1905-го, коли Російська імперська академія наук видала меморандум, де виступала за зняття заборон на україномовні видання. Академічна спільнота визнала українську або малоросійську самостійною мовою – а не діалектом. У жовтні 1905-го, коли Микола II видав свій маніфест, офіційні обмеження на україномовні видання було знято. До грудня 1905-го вже виходили дві газети українською мовою в Лубнах та Полтаві. У вересні 1906 року українські ліберали почали видавати першу щоденну україномовну газету «Рада». Києві. 1907 року вони ж почали випускати перший україномовний журнал. Перше академічне видання українською мовою з'явилося наступного року. На той момент українською мовою вже виходило 9 газет загальним накладом 20 тисяч примірників. Це був лише початок. У наступні роки стався справжній вибух україномовних видань. Провідним жанром були ілюстровані брошури, на гумористичну тематику – їхній загальний наклад між 1908 та 1913 роками становив близько 850 тисяч примірників. Потім ішла поезія, загальний наклад якою наближався до 600 тисяч примірників. Як з'ясувалося, українські селяни воліли читати гумор та вірші рідною мовою. Перше змагання з-за уми серця українських мас відбулося навесні 1906 року під час виборів до Першої Російської Думи. Соціал-демократи не брали в них участі, тож ліберали набрали чимало голосів. Українські радикальні демократи – які об'єднали сили з російськими конституційними демократами, отримали кілька десятків місць для своїх членів та симпатиків в Думі. Прибувши у Санкт-Петербург, вони сформували український клуб, щоб просувати українські культурні та політичні інтереси. До нього увійшли 44 депутати з 49 обраних від України. Але Перша дума проіснувала недовго. Цар виявив її занадто революційною і розпустив уже за два місяці. Вибори до Другої думи відбулися на початку 1907 року за активною участі соціал-демократів. Спілка з 14 депутатами обігнала інші українські партії за винятком монархістів, які отримали майже чверть голосів виборців. Українські депутати сформували другий парламентський клуб, цього разу із 47 учасників. Одним із його проєктів було впровадження української мови в державних школах. Цей клуб проіснував недовго, оскільки спад революційної активності в імперії дозволив цареві розпустити і другу думу. Вона працювала не набагато довше за першу – з березня до червня 1907 року. Розпуск Думи ознаменував кінець революції. Українські активісти досягли більшості із того, що змогли зробити між 1905 та 1907 роками. Від формування парламентських груп до створення українських наукових та освітніх установ, використовуючи досвід колег Завстро-Угорщини, де доба масової політики настала на кілька десятиліть раніше. Замість бути перешкодою, російсько-австрійський кордон у попереднє десятоліття став благом для українського руху. Якщо справи погіршувалися з одного боку, з іншого активісти піднімали смолоскипи і допомагали побратимам. Із 1860-х надніпрянські українці, які потерпали через заборону українських видань, одержували допомогу від галицьких українофілів. На початку ХХ століття галичани виявилися здатними допомогти Наддніпрянській Україні, передавши досвід власної боротьби. Ключовою фігурою у передаванні галицького досвіду до Наддніпрянщини був 40-річний професор української історії у Львовському університеті Михайло Грушевський. Випускник Київського університету Грушевський приїхав до Галичини 1894-го та зарекомендував себе як провідний український учений по обидва боки російсько-австрійського кордону. У Львові він почав писати багатотомну «Історію України-Руси» – першу академічну працю, що започаткувало український історичний наратив, цілком відмінний від російського. Грушевський став президентом наукового товариства імені Шевченка, перетворивши його на еквівалент Національної академії наук, якої Україна ще не мала. Почувши про формування українського клубу у Першій думі, Грушевський залишив студентів у Львові і поїхав до Петербурга редагувати видання клубу та працювати радником українських депутатів. У наступні кілька років Грушевський переніс редагований ним журнал із назвою «Літературно-науковий вісник» зі Львова до Києва, де також заснував Українське наукове товариство за зразком Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Грушевський стверджував, що визволення Росії – мета широкої ліберальної коаліції, яка сформувалася напередодні революції – неосяжна, без визволення України. Він прагнув демократичної та автономної України у складі демократичної федеративної російської держави, закликав українську інтелігенцію вступати до українських політичних партій замість жертвувати національною ідеєю на службі всеросійським цілям. Грушевський також прагнув запобігти створенню можливого альянсу між російськими лібералами та польськими націоналістами на шкоду українським політичним та культурним інтересам. Він стверджував, що не може бути жодних окремих угод, коли справа стосується національностей. Він боявся, що російсько-польська угода про запровадження польської мови в школах колишньої Речі Посполитої потягне за собою виключення української мови зі шкільної системи. Грушевський боявся, що полонізація українського селянства може змінити русифікацію українського села в західних губерніях імперії. Як виявилося, ці побоювання не справдилися. Занепокоєння Грушевського багато в чому були зумовлені його галицьким досвідом – там в українській політиці домінувала Українська національно-демократична партія. Заснована 1899-го за допомогою Грушевського та його близького союзника, найвідомішого галицького письменника та політичного активіста Івана Франка, вона об'єднала народовців та соціалістичних радикалів. Національні демократи проголосили кінцевою метою незалежності України – це сталося ще до проголошення цієї мети – революційною українською партією Міхновського. Але серед їхніх найближчих практичних завдань були поділ галичини на українську та польську частини та зрівняння в правах етнічних груп імперії. Нічого з цього не влаштовувало польські політичні партії. Польська національно-демократична партія під керівництвом Романа Домовського прагнула поглинання українців польською культурою. Тоді як польські соціалісти, яких очолював майбутній голова польської держави Юзеф Пілсуцький, виступали за федеративне вирішення українського питання в рамках польської держави. Між польськими та українськими поглядами на майбутнє Галичини – було мало місця для компромісу. Польсько-українські відносини остаточно зіпсувалися під час виборів 1895-го і дійшли до відкритого антагонізму під час виборів 1907-го до імперського та галицького парламентів. Перших виборів у Австро-Угорщині на основі загального виборчого права для чоловіків. Українці досягли відносних успіхів на загальноімперських виборах, але не змогли вирвати з-під контролю поляків галицький сейм. Польські вищі класи скористалися з виборчого закону, яким вдало маніпулювали польські чиновники. Наслідком були втрати українців та жорстокі сутички, що призвели до кількох смертей. Стосунки між студентами, які належали до двох національних громад, стали надзвичайно антагоністичними. Грушевський вважав за необхідне мати при собі пістолет, коли йшов на вечірні заняття. Польсько-українські стосунки впали ще нижче, коли 1908 року український студент убив польського намісника в Галичині. Хоча галицьким українцям не вдалося досягти головної мети – поділу Галичини та здобуття української автономії в Австро-Угорщині або відкриття Українського університету, вони досягли успіху просуванні своєї освітньої та культурної програми. У 1890-ті під час недовгого примирення між українофілами та польським істеблішментом фонетичний правопис української мови було запроваджено в галицьких школах. Незважаючи на погіршення польсько українських відносин у першому десятилітті ХХ століття та невелику кількість українських гімназій у регіоні, 70% початкових шкіл в українській Галичині були україномовними. До них ходило 97% дітей етнічних українців. Перше покоління галицьких українців, якому вдалося здобути масове освіто, Напередодні Першої світової війни в регіоні буде 2500 початкових шкіл з викладанням українською мовою. Тепер отримували інформацію про світові справи українською мовою і сприймало це як природний стан речей. Цей простий факт стане основою міцної української самосвідомості в регіоні для майбутніх поколінь. філи, які пропагували запровадження російської мови, Програли битву за шкільну програму. Програли вони і виборчі перегони. На виборах 1907 року українські політики уклали союз з єврейськими кандидатами. Щонайменше двоє єврейських депутатів перемогли на виборах до австрійського парламенту за підтримки українських виборців. У той час як поляки безуспішно намагалися підтримувати москвофілів. Українські партії здобули 22 місця в імперському парламенті, тоді як москофіли отримали лише дві. Москофільський рух перестав бути серйозною загрозою для галицьких народовців. Українські партії в Російській імперії опинилися у зовсім іншій ситуації після революції 1905 року. Вони отримали право писати українською мовою – але не загал програвали битву за вплив на власний народ. У школах так і не дозволили викладати українською, а після революції влада стала закривати українські організації та переслідувати україномовні видання. З іншого боку, російські націоналістичні організації отримали повну свободу дій щодо пропаганди серед українського населення. Уряд консервативного прем'єр-міністра Росії – Петра Столипіна отримав політичну підтримку в західних регіонах імперії, мобілізувавши радикальний російський націоналізм. Новий виборчий закон допоміг пронаціоналістичним кандидатам виграти вибори. В Україні, як і врешті імперії, російські націоналістичні організації об'єдналися із однодумцями, православними ієрархами та священниками російської православної церкви – Поширюючи російський націоналізм та антисемітизм серед українських селян і міщан, Київ став місцем одного із найскандальніших судових процесів в історії імперії – справи Беліса, коли єврея звинуватили в ритуальному вбивстві християнського хлопчика – Почаївський монастир на Волині став осередком російського націоналізму та антисемитизму у роки, що передували Перші світові війні. Найбільший імператорський осередок із назвою «Союзу російського народу» був заснований на Волині. Члени Союзу та інших подібних організацій претендували на роль захисників інтересів росіян, в українському випадку – малоросів від, так би мовити, інородних польських та єврейських експлуататорів. Їхня пропаганда показувала інородців як капіталістів-кровопиць та революційних радикалів. Результати українських виборів до Третьої думи 1907-1912 роки продемонстрували привабливість імперського російського націоналізму серед українського селянства – з 40 депутатів, обраних в Україні, 36 характеризувалися як «істинні росіяни». Цей термін у ті часи використовували для визначення російських націоналістів. Убивство Петра Столипіна соціалістом-революціонером у Києві 1911 року нічого не змінило в імперській політиці. Російські націоналістичні партії отримали 70 відсотків голосів українського населення на виборах до Четвертої думи. Приголомшливий результат, якщо врахувати, що етнічні росіяни становили не більше, ніж 13 відсотків населення України. Не лише більшість виборців, а й більшість обраних за списками російських націоналістів були етнічними українцями зокрема, засновник Київського клубу російських націоналістів та впливовий член Четвертої думи Андрій Савенко. Інший етнічний українець Дмитро Піхно очолював Київський осередок Союзу російського народу. Київська газета Києвлянин, яку він видавав, стала рупором націоналістичних організацій. Під час революції 1905 року російський націоналізм ефективно замінив те, що ще залишилося від української самосвідомості в уявленнях та політичних симпатіях прихильників малоросійської ідентичності. Малорос став росіянином. Попри незавершеність революції 1905 року, стала поворотним моментом в історії українського національного руху Російської імперії. Це був перший випадок, коли українським діячам вдалося донести ідеї в народ і випробувати їхню силу та популярність. Уперше їм було дозволено звернутися до мас українською мовою – і використовувати засоби масової інформації, щоб популяризувати свої ідеї. Вони формували українські клуби та засновували осередки товариства «Просвіта» по всій Україні. Українофіли старих часів могли лише мріяти про такий прорив у суспільний простір. Українські діячі дійсно змогли багато зробити за короткий термін. Але кінець революції, а потім реакційна політика імперської влади, що спиралася на радикальний напрямок російського націоналізму, залишили українські партії в стані хаосу і розчарування. В австрійській Україні українофіли завдали поразки прихильникам загальноросійської ідеї, але не змогли послабити хватку польських партій у галицькій політиці. Хоча українські діячі в обох імперіях сформували гасло незалежності України, проте навіть досягнення місцевої автономії здавалося в обох випадках за межами можливого. Утілення в життя українських мрій про автономію, а тим більше про незалежність, потребувало серйозного політичного землетрусу. Його перші поштовхи відбулися у серпні 1914 року.